Buenos buenos buenos Good morning. Good morning to you. Mërë në Jesse. Hello. Jesse, mërë nërës. Lërës. Mirë e ti. Mirë, për ti nuk me dukës dajshmir. Êshtë e të zuma. Të të të. Mirë në Jesse. Të të tër. Të të tër. Jo, se të xa gërë mikrofonin, kur. Në ublijasmir, në ublijasmir. Sajtë e shhtë të kështu. E a përndrys. Ei, um... Një mqes njërë Një mqes duherë Mirë se këni ardhur në kryurin e mqesit Ditën e mpremë të Pas ditës e ejnë të Që ishte dita e derbit Qo se ke barësysh Po e ke barësysh, pa nuk e pashme Si dolli Si dolli O Lori, që të mos i telegoni Lori O Lori Një sekundë, një sekundë, një sekundë, Lori Isha telefonin, isha telefonin Jë, jë, nështë më të në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Lori nuk e ka parë ndeshjen. Nuk di ç'a ka ndodhur dje. Do të thotë pjesën e parë Tirana... që doli 0-0. Shumë mirë, deri aty jemi ok. Tani pyetje. Mm -hmm. Lori. Po. Mendon ti që ka pasur incidente në ndeshjen Tirana-Partizani, ose një incident, po mm. shumë shumë të madh, po themi. O? Oh? Apo jo? Mendon apo jo? Jo, doj kisha t'i gjuni që t'i gjuni që për temi e që unë t'i gjova të bërtitur e ambasin Nga baron deshja për etsin për rume për për qështë Qa ka e normalit, këndod qështëmon Qa këndod qështëmon Një sekundë njeri, shkohur ju atje me glori në edhe si, këthe e fletëm gana t'jetër E një sekundë Aman, Jonas jeshtë Jonas shumë njerë Jonas nuk ka... Domën e njerëz, vetëm emocione. Të pajto se nuk e dia është e saktë apo jo, po kam përshtypjen se kanë ikur drita. Bravo, ikën, kanë ikur, kanë ikur drita për Florin. Ikën pra ikën. Ku ban fal Kubën ndeshja? Përkë, kë kjo stadiumi Dinamo? Po, që ndodhet në qilin qytet. Në në tumë ke ke në qilin qytet, në qilin qytet. Në Tiranë. Në Tiranë, që është kryeqyteti i kujt vendi? I Shqipërisë. I Shqipërisë pra, ndeshja vjen në Shqipëri, ikëm drita, çka ka këtu? Po pothem... çfarë kupton, çon e kupton. Nice, okay. Nuk i kën drita të unë uh, me sa un, mësa, un mm. kalova atje. Tam. Ë uh, edhe gjatë ndeshjes, edhe gjatë ikjes së dritave. Mhm. Mm edhe isha i çuditshëm. Për mua që isha pak lvizje se nuk i dhe kose, i maruar, qak, qak. Në për e kuptoja çfarë po ndodhte. Tash 20 sekonda ndeshje i bie të mos ketë mbaruar çka çka. Por kishte drita gjithande për dall. Përveç se brenda në dhe stadium. Doan kishte drita po themi pallate përball, sheshi aty. Mhm. Kishte drita. Kishte drita. Po ne nuk kishte. I bjet kritik vetëm binja stadionit. Po shohoj që zona e ish ekspozitës nuk kishte drejtas. Ndërtësimi i rrugës është veç nga ndërtesimi i përgjithshëm. Kam të bën që jo se edhe gjithë zona ishte në terr. Ne kemi një zonë të yjë. Nuk poshtëkëlgjetja ai shumë, nuk sigurisht që ishte drejtas. Kishte pra kishte. Kishte, nuk ishte pa drejtas, nuk ishte pa drejtas. Linja e stadionit është me një linjë tjetër. Mund të jetë linja, shikoj se ndodha, ndodh gjithkohë. Ndodh më shumë që drejtat në rrug, ka, ka drejtat në rrug dhe s'kan pallatet që janë përgjatë asaj rruge. Kjo ndodh gjithkohë, nuk kanë drejtura bash ato. Tendricive rrugën zonj. Po, pa, po. Pa. Pagoi nga tjetër kush? Ësht. Po, po, po. Pse ajo rruga aty nuk ishte aty? O, oh, pikë ses. Po. Sa rrugë, ndonjëherë ka. Dhe më mora si të tejtim një soi. Po, bëjmë porjeshtim me disa rrugë. Qyse oh. se nuk ishte drita kaq. Po. Dhe luet, dhe luet yes, I shkurt. Oh. Po. Kështu um, po. um, që do luhet do luhet sot. Pjesa e mbetur. 27 minuta, po. Kaqish këshme. Ëm, ndoshta e fillojmë tek 63-shi, po. A qe bie. A qe bie, fiks. Ëm, që është plot. Po tani, njërë nga gjërë, atë që ndodhë të dje, atje ishte që ishin, si që di gjobëra unë, lajme të pakëtën, mm. se ku ishin numërë unë dhe po, to është e se ishin 700 uh, oficerë policie që merin pjesë. Po, pra, ishte mobilizuar e gjithë policia. Mm. Shko e mirë për të vjetur, për kanë ba. ndeshe, për shumë në nesër, <laughs> sot i bje, sot i bje para ti, dhe po janë dhe bankat hapur. No, e okay. nuk po themë, e nuk po themë, kur 700 si, policia në satë djume <laughs> Po dishaun keq bëras, po the. Po mirë, mirë, jep mendim edhe ti. Po jam mendim, pse? Çfarë ka? Ai jemi në demokraci, mund të flasim lirë. Mund të imagjinojon, shikoj, un për të dhënë banka zvjedh. Jo. Për të grabitur zgraviz dot, s'mban. E ke mesysht pra, arm nuk mbaj. Zlisht, tjera, dhir, dhir, po thirr ti, pakun nuk mundem. Të ndërrojë vetëririmin nuk munda. Ta Ashtu nëse do t'isht, wow Ashtu në vetëme gjith që mund t'a bësh so. lirësh në fare Këtë e kisht e vrarë Woody Allen <laughs> Medem nga firma që i ka bëshu me, me, me gërmi me poshbangave <laughs> <laughs> <laughs> Kej një mëndje ti <laughs> <laughs> A i de këtu, Minority <laughs> Report Do t'a bësh në t'a ardhmen E tjerë, e tjerë Më t'arin 76 minuta, mi që da shurë Dhe në t'a ardhmen, atë që do t'kemi E kemi muzikore <laughs> Kjo është sigur Po, që që në 069 20 70 222 Ju mund të kërkoni Ka këngë më ndryshmen. Por shumë një sekondë Alim, baje parkisë më, baje një sekondë. Ëm, së më kutoa një, um, një këngë me të cilën mund ta ha hapim sot. Ë ka këng. lidhje me bisedën që shkëmbeva unë me Oltën tani, që s'mbler rahat mësh mm. bësh si një miz nën në kësul. Ë ma e pishim sot. Jo, jo, është një biseda, eh? a? Ë ma e pishim. Jo, nuk e hap fare pushim sot. Dhe diskutojmë. Po, nuk e. Thi. Fare. Dgjoj, ë um, mm. është një këngë që quhet The Reason. Ëve këndon një grup që quhet Huba Stank. Dhe në këngën The Reason nga Hoobastank inshenojnë një aksident ata në videon. Pam. Sikur dikush përplaset nga makina në rrugë dhe krijon një përshtjellim, ndërkohë që po ndodh një grabitje. Edhe gjithasaja është esajuar për... Okay. për të për të krijuar një diversion, si thon ata, shpërqendrim tek Tu jë dhe, dhe jam the reason, si këngën e parë për sot, kjo është dëshira ime, miq dashur. Ju mund të për... Plotë Sony Dë shkirat muzikore Dukë në shkuetur në 069 27 222 22. Ja mu jemi edhe për sot në klubin më gjese 12 e torë 2016 Blendi, jeri, altimi, olta Më gjese Më gjese Më gjese Më gjese I'm not a perfect person There's many things I wish I could Stay before I with every day Halo, mirë mqesë, mirë se keni Artur Shkluk i mqesit na Club FM në 7.4 Jiri ish gandit tani Do të na frimzoje dhe për dit në sotme ka një shpreje miqtashur nga Zhenzhe, kërru sa Zhenzhe Kemi qita shtu të olëtën e cila do të bëj Kujë në mqesit vetëm në një moment Basi Bas sa vitesh U pëm ka shvjetë, fillon e dhe i hafjallat E këpër asuysh Pa i bjeshkër E, i këpër një një një një nj Po them aqui do një librari vijeder flirë për tuhet i gjese ku ndodhet fillan Libred Fillimi shelfun mi red re Xrxxqw Ito <laughs> okay. po, Zx anci ma Pa pa patin Ok jeve Atere, e shprej e ga us jkja Shumë me mirë është të jemi për her të të cëmuar Sesa vetëm do një her të adzmiaruar mm. Ajde, ajde Voilà Cia bunkus Jajo, hots uja me vendi lohë Dij por m Suit Atere dhe një her jemi Shumë mirë është të jemi për herë të çmuar sesa vetëm ndonjëherë të admiruar. Ose kanë probleme. Lori. Mendoj se ka probleme. Do të thënë, pak a shumë rusoini është duke thënë që gjërat e mira janë më të mira se gjërat jo aq të mira. Më mirë qizmonë të admiruarës jo, jo, <gjusikibon mbe të dërvira> e sa... Kjo, se shupën vjenë edhe mu. Këshu është? Ja, ideja është... Këto e ka thë nardi para. Për në tjetë e humbur në përkëtim, por... E në në në doka në këtës, më dhvira. të vërte. Dishë e të njerës, e është duke thë në tjetë njëtë njëtë dujerë? O, bo, bo... Ndoj një njërzi, ja, ja, ti ajo është ndonjëherë njerëzit, xhexhi, ti më shpjegosh an shakun? Mer, po sa ku e ka thënë vetë. Jo se ka nevojë ti ta shpjegosh ti, ças presajo. Po jo se ju e transformuat kompletësisht. Jo, jo, vazhdon, vazhdon, nuk ta kam shumë menduar. Ti mendon çfarë, që ne e transformuam? Patjetër po, që po. Po bar me Erin. Okej, dëgjoj, dëgjoj. Shumë mirë, është të jemi për herë të çmuar. Pra për herë të na çmujmë, kjo është shumë e mirë. Për herë të jemi ne të çmuar. Po për të tjerët? Po pra të na çmujmë gjithmonë. Sesa vetëm ndonjëherë ta admiruar. Po. Se sa të na të mirojnë herë pasë herë? Vetëm një herë. Më mirë për ti se sa, qëti, se sa një herë një avë, po të dajë. <laughs> ok, ilash. Popra, edhe unë është të thëmë. A dhe po të thëmë. Jo, ju se s'ka drejtë, po. Ka shumë të drejtë, po. <laughs> <dhe. laughs> ok. Ajdë, nuk po ndërhyma, s'u nuk po ndërpër e dhe fjallon, e shpigimi tim që parë, s'u nuk po mërë e mërë e mërë. Lori, jërisë ishte e shartë, e shartë C'est bien. Ne doim duhet kalojm në nj një në një temë tjetër. Mundet? Faleminderit jeni. Ishte i disi me i zëvërim pas ashi. Tipa ndonse ne po ndeshim brirët me Shansha kursoin, kështu që nuk më jep. Kur sa ka vë bëj mirë. Apo jo Lori? Jo, jo. S'na duhet. Në fakt ti Lori dyshova se e kishte fytyrë <coughs> shumë serioze. <seriansë. coughs> ja, ja. Jo, jo. Ja. Jo, jo. E kisha vërtet një moment thash, sepse sepaku e kura fain vetes për ta kuptuar domethënien e këtij problemi. Edhe mund vajn vetes. Ishte përpjekja jon për të qenë Se mund të kishim me këtë dgjinjën tjetër, të bënim kocë që si yeah. no, e kuptonin. Je jo. Edhe mos thonim emocionet, kjo do nuk e ishte ja. as e ndeshme. Kë parasysh, në shkolar. Marim ne. Wow, sa bukur ka thënë. Wow. Nuk e di sa ka thënë, do të pëlqen shumë. Shumë. E ka shkruar bukur. Po. Tani Olta do na informoj mbi situatën e Motit në ditën e sotme. 6 gradës nuk të omente, 4 mbëdhjet do jetë maksimalja përsot, 10% shanset përshitë. Shiko, shiko. Nuk e di, po, mua mduke si kur do birë shi, po kjo thot jo. E ke marë qatë vërët? Jo. E po mirë. Në qosë se ke marë, marë qatë vërët, nuk ko, do birë. Në të kohë, që nesër dhe pas nesër keni motë shumë të mirë, pra fundjava para qitetë super. Super. Valimderit. Super. Të luta. Valimderit, Daku. Asi <laughs> që Daku. <laughs> Qa kevla? Asi gjë më të ehtë Ate mm -hmm. Mi qtashur të krivit mqesit ju kujtoj Sot e zgini ju muzikën në 069 207 222 Ne do t'jemi live Jemi live Po do t'von një link Dhe jemi live në live stream uh, Ko mund t'a Shihoni dhe t'gjoni të uh, programin t'plot Gja gjithë kohës mm -hmm. E t'ikësia audiosh është këqyër mm -hmm. Më përqen shumë Muzika shu e mirë Po veç kësaj Më lejoni një moment ti u kujtoj se në datën 15 dhe 16 ditor <coughs> të këtij muaji prap, tham, që sapo ka hyrë ne do të organizojmë maratonën e klubit. Oje, oh, yeah. ju jo mund të sillni lodrat, librat, rrobat për fëmijët e atyre familjeve që kanë nevojë, për pak pak ndihmë për për të bërë festa më të bukura për ata fëmijë që kanë këto nevoja. Nuk janë gjithë njësoj të privilegjuar dhe është një kohë për të dhënë. Edani gjithçka e thon, edhe shkenca malesese mm -hmm. të japësh është diçka shumë e mirë. Është fakt, është shumë e shëndetshme. Ëh. Mm -hmm. Von mirë. Ta hap arteriet, të bën derman. derman, pastron mushkëritë, të <laughs> bën derman. E jo, është vërtet, jo, është vërtet. Psikologjikisht ndihmon, sjë që le le ndihmon. Më diç mirë këtu pjesë sepse nuk është herë okay, e parë që po e bëj. Çfarë do ndodhë? Ne do të rrim këtu. Pastron ato tubat e sopës. Ne do të jemi për 27 orë më të dashur në një transmetim të drejtë për drejt. Do fillojmë emisionin në orën 7, siç e filluam pak minuta më parë. Deta vazhdojn gjithë ditën, gjithë natën, do të bëjmë edhe një mision dhbjhjit. të ditës nesërme pa lëvizur këtu. I gjat, i kjo do jetë një transmetim i gjatë, i gjatë. Kjo është maratona e katërt. Kjo është maratona e katërt, po. Edhe tani s'ka ndodhur as kujt asgjë. <laughs> <Dhe> deri tani jam i mirë, po kemi shumë të rinj deri tani. Çdo vit do shohim. Çdo vit bëhet pak më vështirë. Duam ta bëjmë këtë vit. Ta bëjmë alian. Po. Ashtu thamë, thamon. Ai s'ka sa do ta bëjmë, do ta bëjmë. Po ta bëjmë. Okej. Okay. Mirë, uh, do të vazhdojmë tani programin me një ndërprerje shumë të shkurtër publicitare dhe pastaj muzikë miqdashur nga Elena Miles dhe tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1409, u hap Universiteti Leipzigut. Në vitin 1804, në katedrale Notre Dame në Paris, Napoleon Bonaparti, vetë kurorzohet për andori Fransës. Në vitin 1908, në kin, fëmija dy vjeqar puji bëhet për andori i vendit. Në vitin 1908 në bozjet, Armenia ka shpalur pavërsin nga Turchia. Në vitin 1939, Në New York City, u hap aeroporti La Guardia. Në vitin 1924, erdi në jetë Ibrahim Rugova, presidenti i pari Kosovës o pavarur. Në vitin 1952, lindi në durës, shkrymtari shqiptar Visar Zhiti. Në vitin 1969, aeroplani i par Boeing 727 ka u dhëtuar nga Seattle në qytetin New York. Në vitin 1970, u hap Agencia për mbrojtje në mjedisit në ështetet e bashkuarat amerikës.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 Në rështënër 725 minuta jenë me klubën e mgjesit, sot muzika në zilë në yeah. jonë në 0699 27 222 Në mgjesit gjithë, në mgjesit gjithë, më gjesit blende Mjësë këni ardur Hello Gjesi Mgjes lërka Gjes lërka Mgjes lërka Lërka Lërka Lërka Më gjes Më gjes Hello më gjes Si jeni njerë, jeni gati? Gati Ateja kemi njësur <laughs> mishëta që programin mërdit në sotme Ju më ndërgoni kërkes Në gjera fjalla mm -hmm. Taninë më mm -hmm. gjithë, unë kam gadi një anagramë njëri me cilën jam marrë Uuuu, me qef Kërë ke vizetuar olin? Kheren. Olin Kërë ke vizetuar olin, po mm -hmm. Olin nga oli dhe benzi Holly, e ka i thamon Holly? Holly, po. ok Holly, i thëmi, ok mm -hmm. Gati? Gati A edhim shpejt anagramën në ti mm. Anagrama Në klubin e mjë gjithë Na na na na na na na na. Na na. Cila është fjala? Tori pa top. Tori pa top. Wow. Tori pa top. Tori mund të ishte edhe emri i abones. Mendoj unë. Tori mund të ishte me top, por këtë rasë është pa top. Tori pa top. Miq dashur. Tori pa top. T O R I P A T O P. Ni ni ni ni ni ni ni ni. Faleminderi. Faleminderi. <laughs> mm. Tori mm. Patop. T O R I P A T O P. Tori Patop. 069 20 72 22, 22 dërgoni mesazhet juaja. Tori Patop. Ëh. E vështir duket. Ni ni ni ni na na. Ni, na, na, ni, na, na, na, na, na. Për një kontrol të plot mjekësor nga spitali amerikanë T-O-R-I-P-A-T-O-P T-O-R-I-P-A-T-O-P T-O-R-I-P-A-T-O-P është... është një në grame bukur mm, mm, mm. e le që i ka mëse si do dilni ju kur ta gjeni dhe zgulloni mishdashur T-O-R-I-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P-A-T-O-P Asë një qa Asë një që zemra Wow E t'gjove? Në në një në Po e t'gjovem mm Në asë -hmm. më ka thënë 7 vjetë 7 vjetë Ta ka thënë më ta, ta netin, ka thënë Të nektin, varet kërë ndjenë Në basë 7 vjetë mm -hmm. vjet është ndjenë? Jo, momenti, momenti Ah, varet kërë të vjenë Pikërisht pa, Varet mm -hmm. kërë të vjenë mm -hmm. dhe Varet kërë ndjenë Shikojmë artikullin e kësaj vajzes nga BBC atje. Linda Preslid me arin e gjelbërt. Me arin e gjelbërt. Nuk e di, kjo nuk e përmend arin e gjelbërt si diçka negative. Jo, kanë filluar të thotë fjalë që e përdor të herë pas here. Edhe pse është përdorur edhe nga të tjerë, sigurisht. Por kimi ti pëlqen kështu? Po e lejoar artikulli ai është e keq, e keqja është që e konsideron Shiprimbra kryqëtetin europian të kanabisit. Ëh. Mm -hmm. Për gjithë Evropën. Po mm -hmm. të kemi kryqëtet për diçka. Të paktë. Më në fund. Po. Ëh. Po duhet emrin. Se nuk na njinitë botën. Jo, jo, na njinitë botën. Nuk është kemi... Pa, nuk ka se kemi Po, ne pritemi studentë që thon nga ai nga Shqipëria, ku i bie Shqipëria, thon. Po u, ja tani o... sot paktën studentët e për kolegje gjithmonë nganditur ku i bie Shqipëria. Sikur filloi kjo çakra nin. Çe do dite. Jo, ka qenë vërtet. A bejë. Jo. Mm -hmm. për për se di Rizu e për shumë mund se tregonë të që Kjo kështë e vajtur Dhe ka një gjë që Se ne kemi shumë Gazetar Kemi shumë televizionë Kemi shumë Kemi, e përresu shkë kemi pa fund ma dje Kemi mjaftu shumë Shru, të, uh, Institucione mediatike Pa fund, pa fund është një industri e tërë Të të gne, si shë që anë kërëmini si një kazan I mavë mm -hmm. mm -hmm. Dhe Kjo vajza e BBCs Linda mm. Presley vjen në Shqipëri, unë nuk e di se sa herë ka ardhur për ta për ta bërë reportazhin, po. Vjen vetë ash ideja. Vjen vetë apo me me kolege. Ne thësh, a ka. kanë arrin, ka. Arrin edhe takon dikë. Dhe kam vënë dhe fotot që mund t'i shikoni tek ai artikull i, i BBCs aty. E takon këtë djalin, thotë është 23 vjeç. Mhm. Do të thonë 20 mm -hmm. e shumtë vjeç, është pranë 30-tavë, po ende pa i mbushur. A vë, mm. et çonë një dhom atje ku po thahen rreth 20 kg. Mm. Me dritaret hapur, edhe ajo tregon edhe aromën se si është. E si është? Pastaj ai thotë që i thonë që shikoj se këtu janë vetëm 20 kg këtu, thotë, por ne në total, thotë ai, bën këtë vit 350 kg. Wow. Dhe ky kishte marr në punë 15 bashkëtar. E gjitha bëhet në kushtet e anonimit për gazetaren, ti nuk tregon as vendin. Eksakt, ai thotë që është në, në veri të Tiranës, thotë, so, po, se ku eksaktisht. Mm -hmm. Nuk diet, është afër në veri apo larg në veri, po tikun në veri. Përmbledh shumë vende kështu. Kështu që e kalon me aq, por po them që vjen e bie botës. Është e gjën mundsin, e gjën në rrugën, rruga ishte thoshte ajo rrugë rrugë e pashtruar. Është e gdhishtë. Kur ke bën turdhëri te kjo, duket thoshte si një shtëpi e braktisur për s'th, sepse është këtu aktivitet që ndodh atje. Dhe ai shpjegon, edhe se policët e korruptuar duhet të paguajnë rreth 20% të nuk e di tash fitimit asa gjës që që del po ma mërmend jet fitimit sepse ndryshë se thotë ai nëse mm. nuk paguan nuk kalon të fosin në burr jo fosin në burr ah, kështu okay. që ata e din por në momentin që ti vetëm mbështetje altin për çdo biznes kjo është njësoj si mafija për shkakun që që ofron mbrojtje për mm. tregtarë të në ndryshëm nëse so, në nëse nuk paguan viejin dyqanin kur paguajn janë rregull ja, është siguracion me dor është e njëjta gjë pak a shumë po po drejt edhe ministri Tahiri pranon që ka Shumë policë Që janë të koruktuar A i thot 3.000 i kemi proceduar ne Gjatë 3 videve që unë kam shumë minister Nga 1.000 i për qësë vitë 1.000 i vitë Ajo është Shemblor, 20% e trupës Nëse policisë Me që dhe da do të them këtë gjën që si u bajti si pra njëri nga nga gazetarët tanë. Mm, mm, nuk kanë kohë. Ëh, një nga televizionin thonë atë emision e vajtur, por këta tanët nuk është se e mbajnë shumë. Domethën, se ideja është mbi të gjitha, e kanë provuar ata njëra, mira, të dalin një rasë është e mira as është e mira. Dhe dhe u nuk po them të shkojnë mbasti ka filluar se kanë kanë shkuar, ka fërnë, por vaj, më bezi po. Është sport testi bie. Ëh. Do të them mund të shkosh dhe kanë shkuar, mbasti policia ka shkuar kur është kapur po veri pra, sot edhe rasti kur vajte me gjithë policin mm. që po mm. plasë selfi atje shkojn uh, po me selfit atje shkojn ose mbrapa pas mbas aksionit edhe edhe mund të bëjnë një kronik në vendin e ngjarjes etj etj por si kë anglisia që shkojn në vendin e ngjarjes ndoshta ngjarja nuk është kapur ai ai vazhdon ky zotria është i lir ndoshta i ka shitur shpresoj shpresoj i ka i ky është këtë zjerë shpenzimet po kjo është da diferenca mendoj ky është qëtari po midis ky është fermeri si thua është i fundit dhe Peshti të mdhenja në detë Po qësësi Ata të mdhenjë të mdhenjëja në oqanë Po e kisha fjalin që Ka dhe një që tider që Këta, këta fshatarët Ese është bërë masive këtë vitë po Këta fshatarët Ne që u bëmë krej qyteti europian Si pas BBC si gjithëmonë Edhe pse BBC me thënë drejten Për mua është në institucion nga më Dhe besuashmit në barë globin Por Qërë të ndodhim me kulturën e këtyre fshatarëve Çe kanë mbjell këtë vit apo këto dy vjetët e fundit apo kanë ndërmend ndoshta mbjellin vit? Se çan do, ata që, që smbolln në vit. Po. Do thon sa budallain pas kemi qen. Po pra, si e bën. E bën filan, vetë shikojnë që njëri bëri shfitëre për shume, a ku diun se çfarë. Po pyetja është, çan do me këta fshatar? Ça bëjn këta? Bëjn kanabista për gjithmonë? Jo, <coughs> më kanë thënë siguroj një rock, nuk e sigurënjë... besoj që shë... e kuptoj, po kjo është para e Shparaj e let, përta po krasosh Me paran në molës, të arës, të ullirit Të domates, të salatës, të qepës Të qepës, të qepës Ata ne të produkeve këtës Ata nuk kam përjashtuar të qepës Në temër t'injë që... Në shikë, ata i kam përjashtuar E në të qe një njëri që njëri që mbjelarën Me asha shteshime meret me më domate Paj, Pa e ta njëri, ka cuarin Pa i janë sallatën e fjalën e fjaltit e, e, e, si ja. si, <gjtë> e ke thot <gjtë> për, për, këtaltin nuk ka shance ai i kam bërëu ata si Mosadi ai çoga çoga çunin vetëm vetëm për kështu për dikoj e kam bërëu vetëm për të përqendruar çuni shet sallat e kam bërëu avazh një operacion kaji komplikuar sidomos ato vendi ai shikon nëpër kanalet ande nga korça plot pastaj nuk shet molla s'u bësh nuk shet tan është nuk ka treg nuk ka treg nëse lën punët e zakonshme të bujqësisë pyetja është kush do i kush do i paguaj Qështë të i bëjë, po tani? Se nësë kem jasë meksikan naferët Jo, idea është tani që këta kanë gjithë të vite që e provojnë Me mole, me salate, me mm. domate, mm. patate Nuk te qështë nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk, nuk pjë uj, uj. Jo, është Nuk te qështë, nuk te qështë nuk pjë uj Dhe një ekonomisi ja. zoti Qështë e kjo pjë uj? Kjo, kjo doj shumë, thani E, tha. e disa uj, pi plako! <laughs> Pjet uj! Mirë, të e mbas panë klobën e mqesit mjështashur është Dhe Në ekonomisti në këto gjëra dhe Begadi një tjetër nga këto 150 mishet Se, se kjo reklam e negativë është në fundë fare Fatë nërmaj Fatë kësisht Te e mba së pak Nirvana We passed upon the stand Spoken walls in me Alo, alo, alo, alo Ajoj, ai, ai Mirë më nxes, mirë më nxes Mirë se keni ardur në klubin e mqesit Vale dhe Klap FM në një qitë t'i këtër edhe në ekranin e, e Klap të klab vës Falemi në derit juve Ore mm. Shabojnë në një gjut t'jeter Se mirë në deshin nuk e pamë derin e në derin fundja E lash në deshin E dhe mos përthoni sa ka t'alilutem Se e kam lënë të minuta e gjash zhjetë Në duhet të vazhdoj sot kur të arrit të nësmetojnë Që që mos më thonjë saka daljë po Tira sa... në partizani tje mm? Po nëse dherë nëtë minutë Në më së përpoj Oke oke dëkor Gratë duro se me thot Jon a dhe 20 minutë <laughs> Jon a ta thot e dhe para 20 minutë është Nuk ka problem mm? mm, mm, mm. Ej po uh, Pra i sa e pa shumë Tira në veluan dhe më mirë A ose e padit të raste E jona sigurisht do të bjerë dakord. Normal, k'ta. a mund të themi Tirana, lutem? Tirana? Tirana Partizani meriton. Po më e madh, do më vë, sa, çu, pse duhet më i thon Tirana Partizani apo? Po, po Tirana më? Mirë, dakor. Mm, mm, mm. Si dush ti Lale. Ashtu po të. Ashtu. Tirana kena për të thon. Tirana Partizani. Ashtu do të thonë. <laughs> Poom sajmë shvetëm njëri nga net flasë kështu, për shembull Holta. Holta ta ket Holta, Holta në fakt edhe i shkon. Po si do ta bënim këtu? Që secili prej nesh të flasë në një dialekt të ndryshëm. Unë s'gas dom dialekt të ndryshëm. Jo, ti fol, ti fol këtë, ti fol atë që jam. Speakerin e Live-e. Po. Dialektin Speaker Live-ish më shtat. Okej, okej. Jeri. Sot duhet atë trashëm zëra. Jeri. Urdhëra. Do bësh ti dialektin e Afierit Jeri. Po, zëta bëj. E gjitha bësh ti. E gjitha bësh. Okej, le ta lëm Speaker e Live-ish. Mbyll sut de. Dhe me ndo sigur... De, pa. Sigur pëjtë se në fjerë. Me ndo sigur rije gjysha... Ja, un, shka, poj... unë shkoj shpesherë në fjerë, mm. por kjo nuk do të të që unë flasë. Sfretë fjerë fjer fjer fjer akshe? Fjerë akshe. Po si me në shveshtja tje? <laughs> po nuk flasin, asë gjyshtërit e mi blende asho. <laughs> so, se nuk janë nga fjerë. Më falë, po si flasin atë nga fjerë. Unë gjyshtërit e tu kësha ndërmëndë. Në shbenin të qëtë diti. Këllë më bërë <laughs> Jo, i utiju. Nuk ka sem ki desha. Po bëra të sigurt. Lori ti çfarë na bësh? Mund na bësh ti një kështu? Korçasa. Korçasa e çajit. E kanë, po hapë. Hadi fillo. Ai do të jajmë. Tani jëm brapa korçasa, e vëdo mi. E mirë, po ja të na vinë një gjë se skinë. Ja të na vinë një gjë. Ciao. Unë nuk kujtoj çfarë thua ti. Ëm. Mirë, mirë, është bukur. Përshëndetje Korça. Me që ra fjala edhe çunave të furrës të Buk dhe si mitkave. Ata telepit kave tik tik tik tik tik. Ai. Ne sa. Kemë një anagram i dashur dhe është Tori Patop në klubin e Mqjesit. Detyra juaj është të rivendosni German që shikonin këtu për të formuar një fjalë që ka kuptim në gjuhën shqipe dhe Olda ka pritur një kontroll të plot mjekësor në Spitalin Amerikan, pra deri që vjeni para me përgjigjen saktë. 0692072222, wow. kemi kohë eri prandaj duhet të të të futësh gjithë këtë informacion në atë atë pakon. Ok Se e kemi me tisa butona këtu E kemi Slow, slow Slow, slow Normal Edhe tërra Tërra është turtu Shtit tërra Ma shdojnë dali ma tër Ikim? Ikim Ok Ja një sekundë është Turtuvojmë në këte dhe që të bonojmë i këtu Pasa është i prejsi është ajo Shpreja në englisht Hurry up and wait Ziton ziton dhe pasa e ule shprejt Po van dajkë miqtashur Klubin e mqesit Kjo është bashkë me Rea Garvin e në kjoët Let go Let go If you're trying to, you're trying to... <mim> <mim> Kajem as pak Klubim qjesit Shtap 22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 Pashkaj për një studim të rri që është bërë mm. Një shtajt vicar nga Kalifornia I cili kështë e vojtur nga insomnia mm. Edhe kështë e përbuar gjdo loj gjëje mm. Edhe nuk e kështë e dal Më në fund, arriti Që të gjëj një mënyr E cila do të antifonde për të fjetur Edhe është një terapi mm -hmm. online terapi online. Një terapi online është një program i automatizuar i cili quhet Shuti mm. dhe është një adaptim online i një terapie që ka të bëjë me sjelljet uh, kognitive. Mm. Mm -hmm. Edhe mundë të ndihmoj për të adresuar problemin me mungesën e gjumit. Kështu që, që ka bën studim këtë gjë për të provuar se si funksiononte mm. dhe e bën në Universitetin e Virginias. Mm, mm -hmm. kjo është insomnia, apo? Ishkand. Po. Edhe gjithën e bën këtë studim me 303 veta që ishin nga mosha 21 deri në moshën 65 vjeçë dhe ishin me insomnia kronike. Dhe kjo është është është e rëndësishme për shumë njerëz. Mm -hmm. Qëse se, se dëgjon edhe flet për insomnin, ka filma, këngë me titullin insomnia etj etj, por kur e ke vetin insomni, e vuan, vuan për gjithë jetën. Është është, është është gjë është shumë e madhe. Edhe shumë për qjerave që janë të disponueshme deri tani janë kokra. Mm -hmm. Kokra që të situosh shapllamosin në një far mënyrë që të zgjumim. Mm Ëm -hmm. <coughs> um, por uh, kjo funksionon. Ti bën ato ushtrimet mm -hmm. online. Pra ka disa ushtrime. Ka disa ushtrime <coughs> që ti bën online. Mm -hmm. U jep zgjidhje disa gjërave dhe ti fillon të për gjumësh. Interesant ë. Ka një efekt sepse gjërat që bën ato ushtrimet që bën mm -hmm. janë të tilla Ato zakonisht bën situash këta i kanë provuar ti bëjnë në një dhomë me një person ku është dikush që të udhzon se çfarë duhet bësh apo ti bën mm. këto ushtrime, këto pyetje, këto gjëra dhe ti dal nga dalli dhe lëreni biën në gjumë. Interesant. Po do të provuar. Por kjo tani është z avancuar, mund të bëhet online. Mm -hmm. Edhe është diçka që shumë rehat, kesh një iPad, po themi në krevat sesa një doktor. Normal. <laughs> Normal. <Në bani. laughs> kur sa doktorin doktorin <laughs> <laughs> Shë më s'më tregoj ditë. <laughs> ka shpresë, ka shpresë. <clears throat> Tori pa top miqtash, dorë është anagrami vërtetë në sonë në klubin e mëqesit. T O R I P A T O P 069 2070222 dërgoni mesazhet tuaja. Kemi edhe një, <clears throat> më falni, kemi një çfarë? <clears> censur <throat> të altinit të mbaritur nga dien. Është vërtet. Tëthemshme do të thon. Ëh. Të vështirë. Jolë, a keni dendja? Jo, jo, e pamund. Asnjësh është e pamund. Po, një orë nga primi muajs. Po. Kaç kaçë fillim? Ta. Ëh. A derdhi joni fak? Kjo formë filloi 10000 vjet më parë kur kornsit e grurit mblodhën te prica dhe nomadët dolën nga shkretëra. Tim, kjo form tipi pra. Kjo form pipi më është dashur. Kjo form jetese altim. Jo. Kjo form po logjika është e saktë, jo. Kjo form mode. Sakt, jo. kjo form mode. mode. Mm. Kjo kjo form vallzimit. Jo, jo. Kjo form go, gojtarie, gojtarie, ndoshta. Jo, jo, jo. Mund të ishim gojtarë, tregimet e bujçisë, ku do të ndajë? Po apo që kishim poema për tokën apo apo <laughs> për, nganjëherë frutat Papa. e vjeshtës. E pëtho shënë kjo, kjo, form... kjo loj i gojtarie? E diqemi një? Kjo form është Kjo loj i dhjetë mi vjetë më parë mm. Kur korsit e grurit mblodhën të prica Dhe nomadët dollën nga shkret tira Kjo form është... I dojtarie? Jo mm -mm. Mun se kam i denfare I bjen që është në gjinin fëmërore Kjo Ta. form? Se pëse thot kjo? Ta, kjo Ndryshë do tështë kjo loj i bashkëpunimi mm. Kjo form, kjo form apo është... nice. Duhet na sot alini? Ja? Jo, në fakt kjo ja lidhet me formën, kështu që s'ka bë me ata që është. Pra, s'ka bë me gjininë. Jo. Është gjinia e filles formës. <laughs> jo. Oke, okay, ka një logjini pra. Mm. Nuk ka rënd si gjinia. Ka një logjini, nuk ka si gjinia. <laughs> ne nuk persa kutojm paraqikojm. Dashuria nuk më e mohu gjini. Nuk më, nuk më. — Mosh... — Po s'kat bëj me dashurin, apo ja? — Ja. — Ja. — S'kat bëj, po... — Apo hajt, mo... — Dashurin e nuk një mosh... — Jo, e t'a... — Jo, e t'a... — E t'a... — A i t'a... — Asi që ni... — Po dhëtë atini... — Q'i bjetë, do më dhe në që... — Qo vëse mund do isha... — Gay, por shumë, dhe do në pëlqenim purat me lesh, altini... — Do ishte i preferu par e rësht? — Vëse te i pëj, edhe i dispojnushm Kështë dhe të thot që unë jam e disponun shumë, kështë dhe të thot që respektoj mendimin tënë. Ishtë e një mënyrë vërë të të bërë një kompliment, la, si të duash? Iguaj, otërojsh të një. Se unë nuk e marrë edhe a shmi dhe fuzimin. <laughs> në një është 55 minuta mishdashur ju, jeni në klubin e mqesit në Vale dhe Klab FM në 114. Edhe në ekranin e klaptevës. Jemi duke kërkuar një fjalë që Altini e ka censuruar dhe gjinia e kësaj fjale, thotë ai, nuk ka rëndësi. Por më thënë, është në femorore. Është në apo sosh në femorore? Po, tani po të nisemi nga okay. gjithë duhet të nisum nga kjo forma, eh? femorore, okay, mirë. Okej, mirë, dakord. A dhe Djoni, e Djoni dhe një, nëse i jeni ke një, një orë për të filluar, po kam vështirë menun që Ola do ta da... do ta hapi sot. Do ta hapi sot, po. O da. Është gati. Është premtësh. Gati po. Jepi. Kjo formë filloi 10000 vjet, vjet mm. më parë, kur korosit e grurrit mblodhën teprica dhe nomadët dolën nga shkretërat. Çfarë po shërtoni deri? Se nuk e di çfarë është. As nuk e gjej tat. Më mirë. Ska gjë. Do të shkojmë durat tjetër. Se po shërtoni jolta. Po ti s'e zgjeni dot ju? Po deltin. I domos. Mund të thjesht s'është vërtet ti është gjithmonë 24 vjeç. S'ke vaj. Duhet të shkosh te 23. Pa problem. Kids with Dashur. War Republic. Peace of mind.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 Been I've been thinking too much I've been thinking too much Help me I've been thinking too much I've been thinking too much Help me Mirë Mgjesi Mirë Mgjesi Help me Mgjesi Mirë Mgjesi Mirë sikë një ardur në klubin e Mgjesit Në valet e Klav FM në në një qitë pika Dhe mishë dashur edhe në ekranin e Klav Të Vës Mirë Mgjesi Mirë Mgjesi Gjitha Nga faqë ajon në Facebook mm. Alkubim mm -hmm. qesit atje mund të gjeni farëkullaj Lidhjen Për të parë programin e për të të të gjuar programin mm -hmm. Kudoj që tjeni Anën ban mm -hmm. banë mm -hmm. në globinë barë Në livestream Tani Lajmën që janë nga Alepo mm -hmm. uh, Qyteti Alepos Njërjën dhe më të vjetrit në bot Me a shumë Tradita e gjëra e mm -hmm kulturë historik, ëm um, prej vitesh tani më, po, sidomos këto muajt e fundit që është intensifikuar shumë, tam, është nën bombardim. Edhe volezoja një histori, me të thënë drejtën është trishtuese, po është është ideali i ri atje, i cili quhet Anas Albasha. Mhm. Mm Dhe 24 vjeç, Anas Albasha vishej si një clown për të e kënë këtu Lori. Po, kjo ishte puna e tim. ë uh, Apo ja? Vishë si një klonë, për... Jo, kjo është në faktë dritori i një organizatë, adhi që quaj hapsirë për shpresë, mm -hmm. uh, që ndihmonë të njërës që ishin në nevoja shumë të mbaja, si që janë njërzit në, në bombardimë, civilët. Po kjo vishë si klonë në mënyrë që të gëzonë dhe thmijët e traumatizuar të mm -hmm. Alepos. Kuptej. Dhe kjo vetë ka vdekur në oh. bombardimet e djenshme. E... Uh, Që është një simbol i trishtë ja, i Alepos. Mm -hmm. Ati edhe gjithë organizatat humanitare, Kombe të Bashkuara, ndërketon se situata për civilët tani që ai ftohti vjen, është tohet, është dramatike. Vet Anas Albasha që delosh 24 vjeçar clowni i Alepos, kush një clown i Alepos. Mm. Para dy muajsh umartua. Aj aj aj. Vë tani kanë lënë edhe gruan pas, se thua? po është shumë është mëshme është duke ndodhur është duke ndodhur në sy të të gjithëve. Po, Shikojmë video të kësaj se tani me teknologji e me gjëra luftë në Twitter, fëmijë që vriten në Twitter, e kemi parë edhe në CNN, në The Times, BBC. Mm. Fëmijë që vuajn, vuajnë, nuk e di. Miliona vani të shpërngulur ai vend që është u bën hyn nuk e di në vitin e 6. Ëh. Mm. Shkërmohet çdo që, që sapasken nduruar dhe mendon shumë vërtet. Nde vazhdon, jeta vazdon. Kjo është e bukur e tijtavedh jeta vazdon. Ne gjen një mënyrë. Nde vazhdon. 30 mijë janë larguar nga pjesa lindore e Alepos këto ditët e fundit, pasi kanë ardhur nën bombardime shumë fuqishme, janë larguar drejt zonave kurde, po është imagjinohat, praktis është gjithçka. Shtëpin, për punë, për punë, për këto gjëra s'bëth fjal, po. Praktizosh gjithçka që ke, jetën tënde. T'marrësh mendën kavet, vetëm të shkosh nga syt këmbët, vetëm të shpëthosh ata. Së nuk ka më pasaj as. T'shkosh jetën. Po. Ëh. Ëh, e miruosh me, do të them se. Ëh, e miruosh me te aty e aty po, edhe edhe po themi të vërtetën këto inteligjencë smart fund. Më ndej bolla sot i ka kapacitete të jep të fund një konflikt i sikur. Po, po. Po të kishin dashur, po. Duke sikur dikush është të kefërkuar duar në dërsa fëmjet të vdesin në Alepo. Okej. Okay. Do të jamim edhe fituese anagram, në anagramës të një në kryurin e mëqesit më ishtë danë shur, Tori Patop ishte... Prototipa. Bravo. Prototipa. është <tipi> Kozeta fituese 906 në baronumër, fiton kontrole në pilot mjekësor nga spitali Amerikan. Bravo, bravo. Tipi i pari diçkaje. Gjedja e pari e një makine e një mekanizmi e tjerë, para prodhimit në sëri Prototip mm -hmm. Okej okay. Okej okay. U gjithë mm -hmm. U gjithë U gjithë Ishtë taj bukur Thank you E priset të gjithasë të në shumë <laughs> <laughs> I wanna get lost with you, është qfar do të <laughs> gjojmë tani në krybin e mqesit Në klav e mm -hmm. FM në 14, ora amish është 8 e 12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 dhenë gramin e Klap TV-s. Un jam blerë këtu bashënjerin. Mirëmëngjes gjithë. Me Altinin, morning, me Orton dhe me Lorin. Çdo mëngjes me ju, pemi të dashur nga ora 7 deri në orën 10 dhe, dhe siç do të premten në këto momente, 8 e 19 tani, hmm. kemi mikun ton, kritikun letrar, zotin Agim Baç, i cili ti uroj. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, mirëseardhje. Do të thuaj siç e kemi zakon të premtojmë. Siç e kemi po. Ë, atë bur sot, miq të dashur, një libër me të vërtet me të vërtet 13 ditës në Nuk vinë, nuk vinë e shpesh, Libra se ky, uh, gimi ma soli abne kaluare ma le aktu në studio dhe unë e hapa dje. E hapa dje dhe dje isha 150 faqe brënda në Libra. Nuk më do dhe që të lezo 150 faqe në ditë me thënë drejten, por nuk e, e shqisja do të nga Dora, nuk e shqisja do të nga Dora, nuk e shqe vuaja, vuaja, vuaja, duke e lezuar këtë, sepse e til është sasia e dhimbjes dhe të keqes që Filip David ka kam mundur shit portretizojë na na shuojë një na na na drejtoi një gishtë drejtas e thot ja ku është ë uh, edhe është aty dhe tani merruni me të se s'keni gatja mbani më tregova pak për të librin e. shtëpia e harresës mbani shtëpia kuiteses. e kujtesës dhe e harresës nga Filip David një hebre i Serbisë libri i shkuetur origjinal në serbisht ë uh, por është historia e këtyre fëmijëve të luftës së dytë botërore që u praktikisen nga prindrit në mënyrë që të shpëtonin të kishin ndonjë shanset mos perfundonin në kampet e vdekjes të nazizmit. Zagunisht un edhe në librari dhe në po duke qenë pandairi shkoj dhe shtvetoj shpesh libra dhe në një moment duke lexuar disa faqe pashë kishin ykëmbëstrim plotë tjetër për raportin e dhimbjes dhe të shkruarës. Dhe madi madi fillon në mënyrë sfiduese në një në një sesion ku flitet për raportin e Dhunës dhe ku ndryh një i moshuar që pastaj bëhet personazh kryesor i librit. Ëh. Mm. Ne thotë që do isha dakord me gjithë atëloj mënyrën shumë të bukur që e perifrazohet Dhunën dhe të keqen, por unë mendoj që nuk keni as pak në linjën e durrës, sepse të perceptosh Dhunën nuk është kaq e kollajshme, nuk është kaq banale, madje përmend edhe vjet përball Ana Rendit, që thotë banaliteti së keqes. Tot nuk është kaq banale dhe nuk është kaq e thjeshtë. Është diçka më e madhe se sa kaq dhe ne duhet ta marrim më shumë seriozisht. Është një raport i dhunës në një dimension krejt tjetër, që mund të jetë brenda njeriu të devart, kush e zgjon dhe ku e zgjon. Dhe pastaj nis historia e tij nis me atë zhurmë e madhe trenit në momentin kur mamaja i ka hedhur dhe i ka lënë mandat të shpëtoi vllajën e vogël Eliaun, të, të cilin ai nuk e shpëtoi dot. Por gjatë gjithë, gjatë gjithë jetës ti është në kërkim mm -hmm. Në kërkim të Që në faktë është një lojë i kërkimi vetë vetës Dhe i duhet ajo zhurëm Ty të kanë gellu vetë në faqet e fundit Pa, pa e mbydur e të libër Po në faktë me të duhet i zhurëm e të dhe mbydur Sepse vetëm mëri takimi me atë qast Me edhe filon Ose në më tënë Bindja e ti se që kanë dolu realisht Në mund të bëj edhe të kuptushme e, Filip David Si edhe tu përmens një në, si e dhimbjen e çdo lloji vëdhimën që ka ndodhur mm. në çdo lloj diktature, pavarësisht ai i referohet dhe përfshin fakt edhe edhe edhe periudhën e mëpasme pas luftës, se si e ka ndërtuar shokurin në në Beograd me edhe komunizëm. Ëh, mm -hmm. por është një histori njerëzore e erëzueshme që nuk ka si sistem thjesht për të dhënë një një të këqet që kanë ndodhur por më e, më shumë e, fokusohet tek mënyra se si duhet ta perceptojmë ne këto të këqija. Do të them ku ku qendron ajo. Është drejt. Unë do të them ndiqojrë për tani për librin mm. që se si se si nise gjë. Domethënë nisme zhurmë, është gjithmonë zhurma e trenit. Ne kemi Albert Weissin Tanit territut e plagur i cili ishte një fëmijë 6 vjeç në kohën kur ndodhon ngjarjet dhe prindrit e tij bashkë me vllajën e vogël u morën nga nazistët e ishin duke shkuar për në Austri në një tren ku babai kishte fshehur një thikë e gërmon dalë ngadalë në dyshemen e vagonit derisa arrimte të shpojë një vrim që lëshoi fëmijët dhe shumë e bënin këta hebrej në atkohë mundoheshin t'u japin fëmijët e tyre të huajve në rrug vetëm e vetëm duke u dhënë atyre një mundësi për të jetuar sepse dinin që nëse i merrin me veten kampet e kampe vdekjes ata fëmijë ishin të vdekur kështu që braktisja e dhimbja është kohë me praktikës së së, së gjithas më të shtrenjë që ke, duke duke duke shpëtuar në këtë mënyrë apo traumën që kanë përjetuar këta fëmijë, edhe ky që edhe tani plagdijon ende zhurmën e tretë. Kjo është pikë pyetje pra, a mundet njeriu, a ka fuqi brenda vetes tij, as cila është rrugtimi që duhet të gje gjejë që ta mposhti një mm. dhimbje, të cilën domoshta ai gjithë jetën e ka brenda vetes? A mundet të bashkëtojmë atë, a duhet i japi një emër, a duhet i japi një kuptim? Dhe Filip Davidi këtë këtë ngrenë, sepse duke ngritur Nga 6 vjetës në kujtimin e ti, mm -hmm. në 7 vjetës kër na e tragojmë këti gjë, dhe ndërhyrëja ti për të perceptuar në drysh e dunën, është sepse njëri ju e ka të vështirë të besi kërë s'ka ndodur asëgjë në të shkuar në ti, në mm -hmm. thënë dhe ka gjërat cilët në doshta shërimin e kanë vetëm në momentin kërë ti arrinë të, të takohesh me të një dëngjë. Ka një që përshëmë këtu, që aji dhe këtu fillon në libri, jemi në një konferencë që është duke u shvilluar, një nga këto uh, tipike të daji që bënë bashkimin Europianet tjera instituciones si kë, uh, që është një konferencë e që cira ka të bëjmë me krimet e luftës, pajtimin, e, bashkjetesen në të ardhmen e tjerë, dhe janë duke folur këta edhe se si po mundojnë që të kuptojnë sepse ndodhen këto krime lufte po themin tani bëj fjalë për Jugosllavin këto krime të lufteve po po ka dashur të shpjegoj ato që ndodhin në, në Sarajevo, oh, Kroacinë, Kosovën, Prizrenicë këto në tani ky është ulur atje dhe i pa ftuar fletë dhe thot të kuptosh do të thotë edhe të justifikosh një kundërvu një zë mendimit përgjithshëm ishin fjalët e një shqiptarit malli i cili kishte provuar për masat E së tërmëdhatës të keqës e të krimit A i kishtë të tënë se duaj shpikur një gjuë e rekur flitej për të keqën Sepse e keqa nuk mund të rëfet në mënyrën tonë dhe të folurit As të të menduarit Për një moment bretëroj heshtja Njoha atë të të panjohurin I cili që ndronë të në reshtin e fundit në sala në konferencave Dhe thot Vi i paftuar në këto konferenca në mënyrë që të gjojt gjitha interpretimet e mundshme Në përpjekje për të kuptuar natyrën dhe fuqinë e krimit kundër cilit nuk kemi një sistem mbrojtës dhe përballsakë fuqi e kaq të madhe, e cila mund të ndryshojë fatin e një njeriu vetëm, si dhe të tëmbar njerëzimit, ne jemi të pafuqishëm dhe të paprgatitur. Ndoshta ndonku tjetër, fjalë të tilla mund dukeshin pa vend, madje edhe tragikomike, por ai njeriu fliste me aq qetësi, gati gati me një vetësiguri hipnotike, e cila ndikoi me siguri që Zhurman sall pushonte dhe për pak çaste në mënyrë që pranismit të, prani të dëgjonin ai vazdoi. Por Do doja që shpjegimi i tij te ishte kaq i thjesht. Sikurse e dëgjova sot në disa prezantimeve që e keqata krimi janë vetëm veprë e tipave kriminal, e ideologjive kriminale, e tipave të manipuluar dhe e fanatikëve të ndërsyerr, në mënyrë që ta besojë në veten tim, atë që ka thënë Hannah Arendt, e pastaj të flirëhat. Por ëndra ime është vetëm një makt i keq dhe i pandërprer, sepse këto fakte që nuk janë paraqitur kurrë deri në fund dhe nuk kanë vërtetuar asgjë, ato vetëm sa na gënjejnë në iluzionet tona se paske mi vënë në kontroll krimin vetëm e vetëm se i paskemi dhën pamje njerëzore. Pra do po të thënë pastaj pothuajse ky është ai që shkillohet në gjithë raportin, që ti nuk mund ta shpjegosh thjesht përmes një emërtimi, duhet të jesh brenda një një raporti kritik tjetër me, me me me atë që që mund të ndodh realisht njeriu, sepse ka një pikë pyetje të madhe, domethënë që me dakord marrim, nuk po diskutojmë se si arriten diktatura në Shqipëri, po, po pyetja është që si ka mundsi për shembull germanët, që mm -hmm. janë populli i mm -hmm. gëtas dëshilirit, ku arritën ta gjënë këtë të dungtë të keqe, këtë brenda vetes. Pra është njerëzore ta bësh të, të pyeti dhe të mos ta neglizhosh sepse ai ajo ajo e sugjeron ai është që varet çfarë inkurajon ti brenda teje. Do të thonë, varet çfarë inkurajon njeriu brenda vetes vetë dhe se si do ta lidhë marrëveshjen me dy gjëra shumë të rëndësishme. Me kujtesën dhe harresën. Çfarë do të kërkoj të harroj dhe çfarë do të çfarë do të kërkoj vetes të kujtoj. Më leot për i vedhemi një parantez, në vitin 2004, më kujtoj, sepse më kujtej libri direkt, sa po fillohet të aletzoj, dhe pikrish kjo pjesë që të aletzoj, ne ishim në i takim në Zagreb lidu me, me doset e, e diktaturës. Ishim takim në i bashkimit e Europian dhe ishim nga gjithë vëndet ishë komuniste. Mm -hmm. Pas i në ditë në dytë, në tsep rinë të një, do më thënë edhe në ditë në parë dytë në dytë, rinë të një moshuar që së flisë të vetë më i të gj Duroj, duroj, mesat duketën tha, të më lejoni mua të them sa fjalë po i them. Ju dëgjova tha. Më pëlqeu shumë dha si i formuloni po raportet. Është shumë e rëndësishme dhe ju përgëzoj tha që jeni kaq logoent. Po do më lejoni mua tha të them sa fjalë të shkurt fare. Un kam qenë ministri i fundit i Brancic emigracista. Dhe kam qenë i pranishëm kur Tuđman dhe Milošević tha ulën në filan vend për përmendi at lokalin, dhe ndan hartën se si do ndanin Bosnien, si do bënin këto, domethënë, kështu që Sa do të bukur ta thoni ju, thënë, ka shumë gjëra të cilat ju nuk i dini dhe si, se saktë se si mund të kenë ndodhur. Dhe në fakt fjalimi i ti pasoj e e prishi dhe aty mori fund gjithë thryezën sepse ne mm. kuptuam që ne po flisim teorikisht ndërkohë që praktikisht ishim gojja larg, domethënë, dhe e mbajmë mend atë pjesë sepse më bëra domethënë uh, ka qenë një lloj pikë reflektimi për mm. shkruar çka u shkruam për këto. Nuk ka nevojë të djesh fjalinë më të bukur për ta thënë, po të shkosh drejt një lloji të vërtetë për të kuptuar se se uh, Qa bëronë për të në, qa e qonë njëriu ndër i dunës, qa është kujën stikë? A i ka vë një emër, Filip Davidi është duke forër të. A i thot, është djali, a, këto thot a i është djali, është djali, është djali, dhe ka marrë në një, një faqe, ka marrë vetëm titu i gazeta, shë nga i gjithë bota. Buri vretë grua në gjumë, fëmija vretë nënën dhe babën, edhe merë një, do mëndën, makabritete nga m Jo jo nën kuptonin që kjo është keqja, që është kupton. Të cilët nuk janë as në luftë. Nuk janë as në, në luftë, patjetër. Po aq shumë të këqia që ndodhin, të pa të pa besueshme, e thotë është djalli, sepse thotë ata që i vran, këta hebrejt, nuk i ninin fare se kush ishin. Dhe ata që vdiqën as nuk nuk i ninin ata që që i vran, që i pushtuan ishin njerëz pa njohur për njëri tjetrin që ishin punë. Çfarë më mund të bësh në në në fundim treni mund të bësh në miq. Patjetër. Pa Do të kohë që, bë, pra, mund të ishin dashuruar, koncepti koncepti është ky domethënë që djalli ne ka në ofrë vetës punash do e ushçesh apo do i mbyllësh gojën? Do të thënë do ta largosh apo do ushçesh? Do ta do ta do ta mposhësh tipën na vetës? Apo do ta do ta ushçesh atë dhe do a, a kjo mund të çojë në urrëtie për edhe pa kuptim. Patjetër. Siç ndeshim ne shpesh në përditshmërinë tonë me njerëz që si, si, si kuptojmë pse pse nuk duan asgjë dhe pse urren çdo gjë. Urren çdo gjë. Bakaj një çë për shkak të asnjë kapitulli i librit, edhe janë the story, është historia e Albert Weissit ajo uh, ishte 6 vjeç që prindrit e hodhon nga treni mbas vllajt e tij 2 vjeç. Dhe detyra e tij sipas babit ishte që të gjendet vllai 2 vjeç dhe të shpëtonin të dy. Por ai nuk e gjeti kur vllain. Dhe mbeti atje në një natë në mes natës se ata elsuan nga nga poshtë trenit mbi trasen. Dhe ishte një një fushë mbuluar me dborë. Bespesh herë vetëm e ndor që e zgjon atë është zhurma e trenit. Zhurma e trenit dhe emri Elia i vajs. Ai kërkon vllain, të... e kërkon i imagjinoj një 6 vjeçar që kërkon një 2 vjeçar dhe nuk e gjen dot. Dhe nuk e gjen dot edhe dihet fajtor gjithë tiden vetë që nuk e ka gjetur dot vllajën dhe ka shoqëruar gjithjetën derisa ajë gjen vetën në New York në këtë gjysmëmëndër ku ai hyn në një lokal që quhet Shtia e kujtesës dhe e harresës dhe në momentin është dhomë antike ku kuj mund të harroj dhe kjo është çfarë uh, Filip Davis shkruan. Alberti edhe është mundësia tani që të mund të harroj gjithçka. Alberti mendoi për një moment se sa lehtësuese do të ishte që të ndrythete atë dhimbje të thellë dhe përherë pranimeshme, e cila nuk do të kishte ekzistuar. Nose nuk do të ekzistonte kujtesa për atë kotë errët, shqetësuese, kotë përbindshme, që përbënte pjesën më të madhe të jetës së tij. Por çfarë do të ishte ai pa atë? Pa atë dhimbjen e thellë të të kudo që ndur. Në të ruhen kujtimet për nënën, baban, Elian, dhimbja ishte gjithçka, se ai vet, Albert Vajsi, pa atë dhimbje nuk ekziston. As ata që ishin më të shtrenjtë për të. Është, është ai, sigo, në stilistikën e tij duke bër herë herë hapapara her hapapas. Mm. Në fakt është raport një usor që ndonjëherë edhe në përditshmërinë vet kur kur punot nuk kanë as lidhje me të shkuarën, e, në një sekond i vjen dhe i, i, i vjen së bashku me ajo kujtesa për një gjë që ka ndodhur shumë kohë mm. më parë dhe mund ta akuzoj atë në në veprimin e ditë të përditshëm, edhe pse ajo ngjarje që pun ndodht nuk ka asnjë lidhje me atë që ky do të, të, të thon, ajo ose ajo ka me shkuarën atë. Kështu që ai këna akuzon në marrëdhënie. Shpresoj dhe pa një lloj vetshurimi, domethënë, siç është raporti me arresën dhe kujtesën. Që në konceptin e këtij simbolik është një shtëpi, po shtëpia është mm -hmm. brenda nesh. Ne duhet të gjejmë to dhoma, domethënë ku dim tharrojmë do të kujtojmë, sepse është brenda brenda nesh fuqia A për ta mposhtur. Ai ka dhënë një paragraf atje, nëse se e ke paraqyshmënin, ti e ke lëzuar pak më para unë kam të freskët nga mbrëm, po ka një paragraf atje ku thotë uh, që ndonjëherë veset që kemi me këtë rast ai simbolizon detë që qihat që mund të na kanë ndodhur. Duhet të mësojmë të jetojmë me to. Duhet të mësojmë të ndajmë uh, ë, ta ndajmë jetën. Janë pjesë e jona, dhimbja është pjesë e jona. Kjo, dhe t... kjo është kjo është për të kuptuar që papërsosmëria në njeriu, domethënë si natyrshmëria, mm -hmm. sepse ne do gabonim nëse do të do të besonim ke njeriu përballë që është i përsosur dhe nuk e bën, bën gabime, siç mund të themi edhe për veten tonë. Në këtë do ishte gabimi më trashanik, domethënë. Mm -hmm. I ard në një statistikë të tillë ku ai percepton dhunën të keqen veç fsin e njeriu për t'i kapërcy këto për mënyrën e thënë përmes jo një harrese, më mm. dhënë në konceptin për të fshirë, por përmes një kuptimi krijetiv dhe për të parë të njeriu përballë se ç'a mund ta bashkojë atë, është një ngadotor roman që uh, më drejtë thekson fillim fare nga ato roman që ja vlen thezohet. Edhe për një shoqëri si si shoqëria shqiptare që vjen nga një dun stazarake për mm. 50 vite, e cila është reflektuar në këto 25 vite, për shkak të atij modelit të të dhënë së studentë ne kemi të lexojmë aty dhe ka shumë gjëra. Patjetër dhe gjithmonë ë duke qen afër nesh e kanë njohur këtë lloj mentalitetit, do të them se është është në vazh të natyrë, domethënë më, më pëlqej shumë sepse mlidhuj me Danilo Kishin, një nga shkrimtarët që e, e, e kam shumë xhan domethënë dhe e e, e din ta përshkruaj ndatë dhunën pa pa pa, pa e dramatizuar, mm. no, edhe pse është kaq të dhimbshme, vin dhe sjellin në mënyrë njerëzore, duke na sjell në pyetje shumë të rëndësishme për veten tonë në për përditshmërinë tonë patë më të kuptim ndaj të tjerëve për atë dhunë të pakuptueshme dhe ai jo rastisht lid dhunën naziste me lajmet që ne na duken të kopshme për ditë vrasja e nënës, vrasja, babajt, vrasja stedin, njum, vret, vret, da, i, e babait, vrasja e shtetit në gjumë, vret bashortin. Mund të mos ketë luftë ataj, po ja ke Aleppo tani për shemb, unë fëmijë po vdesin atje çdo ditë, shikojmë është është e keqja ësht, është është prezente, nuk largohet asnjëherë. Por ne ne duket sikur e perceptojmë vetëm sikur kur na, kur nëndoll në afër fare dhe kur në kur është larg duket sikur është historike. Sigur jetët atyre një, fakt, e si kemi, fakt e kemi kaq pranë mm. dhe nuk pojafton as kënd përderisa i kanë ndoll popull ve shumë çuditëruar, nuk nuk mund pojafton as kush. Për mua, edhe pse kemi mm. lexuar e kemi parë për holokaustin, kaq që ka gjëra, nuk është se jemi safe, po themi, përshkruar shumë, është është botuar shumë. Megjithatë, ky libër është është tronditës, tronditës plotësisht. Edhe ka gjetur gjetu një shtek të mirë për ta sjellat, domethënë, me një stil shumë, shumë shumë të, të, të mirë. Jo patetik, jo të të të, të tekaluar, po të të ftohtë, një rrëfim që është shumë i mirë dhe është i mbushur me histori nuk, të të tjerë fëmijëve, s'është vetëm është historia e Mishës që sh... ka kursyer mikun e vet të vetëm, i cili në momentin e vdekjes i lëna monetë. Dhe i la monetë duke treguar të, të vërtetën që i jati kur shpëtuar ato dhe familjen e vet, mm. bashkunoj me nazistët mm. një ditë dhe vendosi sepse u vua përballë dilemës që i dhanë ato, që do të shpëtosh familjen e vet vetëm, po do të bashkunohen për për të dalluar ato të cilët shoqëria atje i kishte fshjerur, hebrejtë që ishin fshjerur. Për fshjerit. Dhe në atë ngjë sort normalisht ai pranoj vdekjen e tij dhe jetën tonë, dën. Mm. Dhe kjo e ka bërë pamundur, por duke pasur shumë mik nuk e ka treguar gjithë jetën. Mm. Duke do të thënë, pra një shqiptar që nuk ka kursyer jo vetëm të keqen për ball, por edhe të keqen në krahun e tij, brenda tij, domethënë, mm. brenda një raporti ku nuk është nuk ka asnjë lloj anshmëri në në në, në sisteme vet, e ka të bëj vetëm me të keqen që është gjithandej pa kursyer asnjë lloj komsie dhe dhe asnjë lloj gjuhe dhe etnjë, por e merr atë si një raport që ne duhet ta lexojmë të gjithë. Sepse e kemi për ball, domethënë, dhe thash është ai raporti i i ideal i djarët, nëse data ushqime po do të mbytym gojen. Shtëpia e kujtesës dhe e harresës nga mm -hmm. Filip Davide, e sjell në shqip nga origjinali në serbisht nga Xhelal Feza, miq dashur, pothuaj nga Tirana Times në 2016, është libër i këtij ri. E gjeni ka mbytyen në çdo librari, është një libër shumë shumë i rëndësishëm edhe edhe një lexim po themi i vështirë në kuptimin se ka dhimbje plot brenda, por gjithashtu një dritare që hap të era rryma mendimi e e ndihmon për të kuptuar gjërat. Ju faleminderit Gimbaçi. Kritiku letrar miku i programit ton, me ish dashur tani shkojmë tek Sia Elastic Heart. Jale. E mirë mëngjes, mirëmëngjes, mishë, vini në kllujën e mëngjesit. Emëngjes Altini, o galeri. Ne jemi në 104, ku do të jeni? Mish dashur, mëngjes. Oh! Titi titi titi titi titi. Taksjemi nga Eldin këto momente mish dashur për të mësuar se si është situata e trafikut në këtë mëngjes. Ja, gjemi Eldi Merollin me, me taksinë e tij të shkëlqyer. You know that I'm a jump and come Mërmën Gjesi Mërmën Gjesi Mërmën Gjesi Mërmën Gjesi Si e ti sotë, dështë e premte e ti E premte sotë dëndi E premte Unë e qëaj në humor e qëaj e premte e ziz E ki këde humor në zi Shumë në vërte e zesh Aha, pra të këpaksisht të të të fiku Sotë kemi situata me trafik dëndë Për do të të fillu nga Shishi Wilson I parkua qiko që ka trafik të rënduar dëshmor të ka të shkurdit, ati e sa që vjen nga diha drejtë qëndrë, drejtë qështu jetëso, mm -hmm. për shkakt të përsh blokuar universitetit blenë, dhe këto nuk e kuptojë si të që në bjudin par me një optimo dhe pa marrë veshë dë dhe më dërë. E, e. Është dhe juardhe këtu që të gjithë mjetet që vijnë nga kjo zonë, pra nga zona e Tiranës në Liçeni, hasin trafik drejt sheshit Uison drejt rrugës Sami Frashi, pa të gjithë i kanë lënë bara kësaj rruge. Dërkohë që ka uh, trafik pjesa nga sheshi Uison drejt Liborës utar, por për shkak shka të bllokimit të universitetit Në katra fikësa devijimi nga sheshi i quhet Komuna Parisit Gura Vasancanto, kryqëzimi i sintjetorit dhe deri tek kryqëzimi tek inxhiria ndërtimit vend, e gjithë unaza poshtë me katra fikësa në të dy krahat të saj, jo i rënduar, por që ka vështësinë lëvizje, janë efektivet e policisë rrugore nga dy kryqëzim, duke filluar dy anë kryqëzimi Komunës Parisit, dy anë tek efektivet e policisë tek Vasancanto, dhe tek kryqëzimi i sintjetorit pra ka blindim nga policia rrugore pra për të menaxhuar trafiku. Unasë e nësipërme nuk ka probleme, kryzimi shpitareve, kryzimi në gjatërësim, rrugat djibës në zëbrit jeshe lirë edhe rrugat djabës në gjatërësim dërëqishat njërësemi nuk ka probleme. Ka trafik të lëndua nga partizani pa njohë dhe ustari pa njohë dhe njohë dhe njohë dhe kryzimi në rrugën e djibës në zëblëm, është janë zangë të pes korsit që janë me trafik të lëndua. Falemi në deri dhe eldi! Falemi në deri dhe eldi! 0, 6, 9, mm -hmm. 8, 5, 7, 7, 8, 7 për shërbimin e taksis të këmbët Qo të të e ti të këmbët mm -hmm. Sot nuk e ishte atë miku nga italiane vore mm -hmm. Jo bre, nuk e ishte atë miku nga italiane vorejma në posë E, mirë, mirë Po ne do të vëm një këng italiane Vete në prejtje Për respekt mikut Wow, vete e gjtje Pa tjetër Po në ndjekin lev nga Prishtina Përshëndetja Wow, oh, përshëndetja E, Prishtina Exaktisht në RTK e shikos, wow. <laughs> <laughs> në stafja ty A shiko shiko Wow Në faktë më më shkruaj në RTK Më shkruaj në Facebook A dhe më nisën dhe foto në linku të lajtë Dje ishim duke Duke e për ciel Si shtona ta Isha duke për ciel dhe RTK Kanalin e par Edhe ishte I e ta në Kosovë <laughs> Forti mirë është si emision Si program Kanë programe shumë të mirë I ishte kreu i tatime me a i Që kanë fëtuë Sa investigime Por, uh, shum shumë uh, shumë shum mirë fort tani kemi ende në lojë mi dashur një një klip ku atë i ka fshir një fjalë mm. po e fjalli, ka fshir këtë fjalë e ka censuruar atë fjalë mm. dhe ne duhet të zbulojmë se çfarë është ajo e dëgjojmë dhe një dhe? shok po do ta dgjojmë ja më falni <laughs> ja, se një sekund, kemi bazën e Eldit ende një sekond shok uh, Kjo Eldi for... hop oh. na thon Eldi që <laughs> ofrom Fylloj 10.000 vjetë më parë, kur korsit e grurit mblodhën të prica dhe nomadët dollen nga shkret tira. Kjo formë pip, ndodhë i 10 vjetë më parë. Kjo formë pip. Bashketejse. Shumë mbire më parë. Jo, bashketejse. Shumë mbire më parë. Kultivimi. Jo. Mbije tejse. Jo, asje tejse nuk kërste kërë të në tim. Asje tejse, asë mbije tejse. Mosë lukë në të në tim se po e thalë dhe një rije tejse do Ruanjtje. O e minja kjo taks, mund ishte taks? Kjo formë taks? Jo uh, Kjo formë e të ndërtuarit Lëu. Jo A tërë, dijoni dhe njerë, dijoni dhe njerë, kujtës Kjo formë... filloj dhjetë mi vjetë më parë kur korësit e grurit mblodhën të prica... dhe nomadët dollën nga shkret të tira... kjo formë e të ushqyërit altin... m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m jo kjo form e të ushqyrit. Është një fjalë. Po, vetëm një. Mm -hmm. Atëherë. Ndërkohë, do shtojmë dhurat tjetër, Ulta? Do shtojmë për të, nëse ne dajmë një orë. Ta ridhemi me 2 orë, po them. Një dhurat nga Electronic Line. Okej. Okay. Okej, okay, shumë mirë. Është sport me dhurata me qirafela isha tjetër ke Electronic Line. Shkëlqyshën më shumë i mirë për dhurata për Krishtlindje, uh, për uh, hmm. vitin e ri. Po, do gjeresh. Unë e di sa tua. Yes, Do një ka një, një pajisje uh, electronic line, ka disa këtu dha por njëra pëlqen mua që lidhen me me me bluetooth mund lidhen me telefonin. Edhe mm -hmm. mund mm -hmm. dëgjosh muzikën që ke në telefon. Po. Përmes kësaj, por cilësia e okay, autos është shumë e mirë. Është e jo. tillë që mbahet portabël, mm -hmm. mund ta varesh edhe në mur, ka një kështu si dorezë. E ke gjithmonë me vetë. E ke gjithmonë me vetë. Gjithmon Ideja për shembull e var mbajon, telefoni e ke në korridor ti laj dëgjon ti gjithë muzikën. Cilësia po, audio është shumë e mirë. Kjo është ide, atë duar. Kjo është çfarë qart çfarë dua un për uh, për vitin e ri. Por tani kam një kujt. <laughs> <laughs> <laughs> do t'i mbledhim delegët, do ta bëjmë në Prag, kështu që dikush edhe... <laughs> ata ata mund ta bëjë realitetin vendon. Dikush e dëgjoi, po vëndoroj dhe, dhe pastaj. Po, shpresoj. Tani uh, mund të bëjmë një kujt meseri? Patjetër. Ate do bëjmë pyetjen e parë të një kujt si meseri tani miqtë dashur. Dhe kemi një tematikë për ditën e sotme? Dhe tematika është? Tematika për ditën e sotme është Novka gjeografike. Okej. Novka gjeografike. dhomëri nëse mm -hmm. do të thonim qyteti i 1001 dritareve uh mm -hmm. apo 1 mbi 1 dritareve ë është peqini ë kush është peqini jo jo jo jo, jo. e pastaj më pasaq më pasaqën njëherë qyteti i një 1 mbi 1 2400 vjet Deratin, jam poisaç thashte Altin. Po pra, bëmundoaj Izraelin. Edhe obo, pon. Këto qfarë tani? Mos vraj largo Altini, këtu pranë. Na zgjodh vetan. Mir. Tani, kjo kë mos e mbështesit. Kjo ja pyetja ime në kjo. Për cilin qytet? Ëh. Për cilin qytet? Përdoret Novka, qyteti i Davidit. I Davidit. Qyteti i Davidit, për ti një qytet? 069 27 1222, dërgonë mesajët të uaja. Tëremi shumë shpet në klubin e mqesit me tjera misdashur, deri atere Lorenzo Gjovanossi. da essere stretta ancora un metro le mareggiate le code di palena il cielo senza luna l'estate addosso il dia sombra ci rodo la voglia di tuffarsi guardando entrare in acqua tutti gli altri ma lei mi ha visto che sono qui da solo e forse parlare Varto fino all'alba ricordo di un futuro già vissuto da qualcuno prima che il vento si porti via tutto e che settembre ci porti una strana felicità È crudele le stelle se le guardi non vogliono cadere l'anello è sulla spiaggia tra un mare di lattine la protezione zero sfalmata sopra il cuore l'estate addosso come un vestito rosso la musica che soffia di Adamo Bazar un puro cupaloma l'amore di una sera gli amici di una vita la magia Settemre që porti unha strana felicitë Penzëndo i cieli ufokati Ai breghi amori infiniti Respira qësta libertë ah, ah, ah, ah. L'estate e la libertë L'estate e la libertë L'estate e la libertë L'estate e la libertë dato non innamorarsi ancora saluti dallo spazio le fragole maturano anche qua Helo, helo, ej, hey, t'gjopë mm -hmm. Ka një pjesë të Donald Trump që është, është vërtet shumë e bukur Prezidenti s'gjedur i shtetë bashkuarë të Amerikës minjës dashur Ivanka, sigurisht Vajza e ti, mm -hmm. Ivanka Trump, uh, që është, leta themi Ylë Një alamet Gote uh, Wow është, <laughs> është, është, është vërtet e mirëm, të jo? Shumë e mirëm, Shumë e mirëm, Shumë e mirëm, Shumë e mirëm, Shumë e mirëm, Shumë e mirëm, Shumë e mirë Marto është. Çfarë më një? Është yll. Dhe jo, është <laughs> është. E, është, par. <laughs> është para, është e para, është e para vajzë në historinë e Amerikës që mund të <laughs> bëj, që roli i vajzës së partë më i rëndësishëm se roli i zonjës së parë. Ëh, uh, sepse ajo ka premtuar dhe ka treguar tani edhe për uh, Politikon, që është një website uh, blog politik i Shtetit mm. Bashkuar, se Canderman që të merret me uh, do, do, do të do të bëhet pjesë e po themi administratës, dhe jetë pjese e ekipit Donald Trump qështë kjo një imposit zyrtare, apo një imposit pak më po themi uh, private kështu, apo endër mm -hmm. mjetëve, por ajo do të meret me mjetisin dhe me ndryshimet klimat e rike. Sepse ndryshin nga i ati, cili wow. imblerështo ndryshimet uh, klimat e rike të janë një gënjeshtër e madhe, Ivan ka mendon se dhe ndryshimet klimat e rike janë uh, punë e njeriut edhe ajo premton duke, duke u, u dhënë pak shpres shumë uh, Po themi amerikanëve jo vetëm që janë pak shqetësuar me idenë që këtu mund të kemi mbarë politika për ambientin që janë shumë nevojshme, ndërkohë që klima po ndryshon, ambientin po ngrohet, po ngrohet, po ngrohet. Ëh ajo është influencë mirë mbi babain dhe ka premtuar se do të punojmë me këtë. Pra, do të thotë se kjo është kauza ime dojet të thotë ajo ndryshimet klimatike. Dhe mos kini merak se ja gjej un rregulloj un. Ja doni shiun. Ja gjej un donit. Ne e marr që ti kusht të triste doni. Edhe kjo e agjen. Po. Shë e ka baba, Lori. Lori, mi mirë. Nësë, nësë të tuaj ma të tonë në kjeja i gjenë. Por, uh, kaqë, mirë, jemi shumë vonë. Oita, Jeruzalemi? Po. Kushe ka të thënë i parë? Jeruzalemi, Esht mi qëtë asëpër. Ishtë idliri dhe fiton dy bileta për në sine ple. Piriti ishte cili qytet ka novë kënë qytet i Davidit dhe është i Jeruzalemi. Në këtë e në basëpan kryurin e mqesit me më shumë tani, Ora Dionë. Mimin se keni ardhur në klubin e mëjesit miqdashur në klub e Fem në 104 e në kanale 14. Edhe në live në Facebook, live stream, gjatë gjithkohës. Gjithandej. Mimëjesi, -hmm, mëmëjesi është ora 3 e programit tonë miqdashur. Kishim një pyetje ose në fakt një seri me kujtë nga to parën e dhëm. Vendet ndryshuan që kanë Novka Edhe jemi duke falur për Novka Geografika Ta më në fillim uh, kjo është qytetit që njët si qytetit Davidit Dhe mm -hmm. bërët fjalë për Jeruzalemin Mredi Tani. David uh, I lashtësisa të jem Tani një qytet tjetër Kështu që letë bëjmë një tjetër për ju e tje Mhm mm Mishtashur, bashkë me kërkesat muzikore Në 069 207 222 22, Më në vendosni edhe përgjigjet e këtyre pyetjeve Cili është që njihet Si Cyteti si, si. i Humbur i Inkazve mm -hmm. 069 207 222 22, Dërgoni mesajtë të uaja Cyteti i Humbur apo i Shdukur i Inkazve Dekord Cili është 069 207 222 069 207 222 dhe vazhdon për Europën uh, pas siguria pas uh, Brexit dhe largimit Britanis madhe nga bashkimi Europian Italia është bërë vendi rrathës i cili mundet që të shkaktoj pashëndru e shmëri në, Europë, në bashkimin Europën bashkimin Europian në datën 4 Pan. që do të, të djelën në Italijë mba një referendum sepse qeveria e Mateo Rencit ka propozuar një seri reformash, të cilat do të, po themi, do të reduktonin fuqinë e Senatit, do të jepnin më shumë fuqi dhomës së deputetëve, do të centralizonte disa gjëra në Itali për të transferuar këto pushtete nga, po themi, provincat drejt Romës, etj, etj, etj. Por këto reforma të propozuara që do të reduktonin edhe paqëndruëshmërinë financiare të Italisë, si pretendon uh, Qeveria Renci, uh -huh. duhet të kalojnë më parë në këtë referendum, dhe në rast se italianët, hm, uh -huh. kjo është ironia sepse kjo reforma bëhet në mënyrë që ta bëjnë Italinë më të qëndrueshme, por Fale. në rast se italianët i refuzojnë me referendum këtë reformë, mm -hmm. se ka referendumën, bën ndoshmë, jo mm -hmm. në Shqipëri, në në vende të ndryshme, por në rast se ata i refuzojnë, do të thotë që qeveria me shumë gjasa, qeveria Renzi, nëse refuzohet do të hap dorëheqen. Ço do të thonë se pasem mund të kishim një qeveri teknike. Teknike ose zgjedhje. Jo ja. Edhe um. kjo mund të sillte edhe forca të tjera në Itali që janë, po themi, për Nëndarje apo janë më, më pak të hapura për bashkimin në Europian Edhe mund shkaktoj faqendru e shmëri Kështu që shumëm se që shumë do të nëgjas në Italijë të djelen Ndërgo, një pjyti nga aktualiteti për ju Shumë shpejt dhe do të shkëm të këmuzika është kjo hmm. Kjo lider, botëror, thanin për shtethe Ka deklaruar se nuk do të rikandidoj për postin e presidentit Këtë li e është kjo? Kushtë është kjo që nuk ka deklaruar Nuk do të rikandidoj më për postin e presidentit 069-2017-222 069-2017-222 069-2017-222 Zonja dhe zotri Tani, dhe gjeni muzik në klubin e mgjesit Në klab FM në 104 Ere kjo? Ere, Lori, shioj your routines, I never did anything but you closed the door, slammed shots on me, something a little bit bitter that should have been sweet, I won't compete, you're like a king with a crown looking down, hoping I won't compete. It's time to wake up and have a laugh, wake up and have a laugh <inaudible> with Blendi and the crew on the morning show on Club FM and Club TV. Mirë më gjësi që të gjë dhe mirë se këne ardhur në klubin e më gjësi në, në valet e Club FM në 100.4 edhe në ekranin e klatë të vës. Kemi dërra da për jëmë një dashur ndër to edhe shumë bileta për në Cineplex, këne manë më të mirë në Shqipëri. Uhm mm uhm. Mm Ku këtë fundjavë me filma të tjerë mund të shikoni edhe Elide, i cili është një nga filmat e shumë pritur të këtij sezoni. Ka për protagonist uh, Marion Cotillard, aktoren franceze dhe Brad Pitt, i cili uh, luan përkrah saj dhe Robert mm -hmm. Zemeckis është regjisor i filmit. Uhm. Zemeckis ka bërë në të kaluarën Forest Gump, Cast Away, The Walk e filma të tjerë. Kështu që nga dita djeshme, data e ditëshme, data 1 dhjetor, Elide është në Cineplex dhe ju mund ta shikoni sot. Edhe përmes biljetave që fitonin na krybin e mqesit Tregoni histori në dy spiunve Cilot gjatë luftës dytë botrore Kryojn një lidhe romantike mes tyre Edhe pas taj, për shkakt të rethanave të luftës Dhe ndosen balë për balë Si e rëmish Që që kemi edhe dashuri E dhe të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Dajë jo osht këna në fundi, erin, qoftë se shikon atë skenën në fund. Tan. Ka mund ta kthej pak? Uh, ka një sken, Skan, jo, shikoj se është diçka sh, interesante shumë. Mm. Tregon këta që janë duke mm. ndejur me një bebe në po. një mm. piknik. Po. Mm po -hmm. dash shikosh këtu Altin. Që duket ndërkohë ndërkohë që në shohë bukur. Në sfond mm. ka lufth. Tan. Po, po. Edhe mendoj që kjo mund të jetë një nga ato skenat imagjinare. Ideale. Po ta imagjinoin se si mund të kishte qenë gjëja. Po. Kus e ti? Duket që është filmi fort? E vërtajdo është filmi mirë Elajt miqtashur që e timi Mariona zemra ime Urdhro? Mariona Mariona Mariona I themi në shiqashmë Uve si të toni këti dijarje Brady të toni këtë? Brady, Brady Brady zemra ime Mirë, okej Që që, ej, sonde në sirepleks miqtashur Elajt nga Robert Zemeckis Hamar e jua Ta, këtasi, sin të dënësa në shkolle Na përqen të qeshim posh bankës Ja ke mërë dorën, Aulta. Më po ështu qeshtim ma... dykur, si po është bankës shullim ka. Nuk e dhja unë që, që... e qeshurajshme me pozicionë, do dhjesh po e... Po sigurisht, se ndryshe po të shikon të profesorën duke qeshur... Kërështë specialiteti Aultës, vajtë përshkërështë po të një qeshtim. Kërështë si qeshtin t'ju, po si qeshtin mëne. <laughs> po si është bankës, a po si për bankës. Nejse. Ma thonële. Ja, okay. nuk të themi. Luiza mm. më ka thënë Machu Picchu. Bravo. Machu 9, Machu Picchu është saktë pra. 959 <laughs> i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex dhe Nadia ka gjetur këngën e ditës 089 i mbaron numri, fiton 2 bileta për në Cineplex. Ishte Dua Lipa më i dashur Dua Lipa në këngën e ditës. Room, room for two. two. Room for two. Mm, okay. Shumë mirë. Shumë mirë. Dua Lipa shumë mirë. Vërtet. Është në Amerikë tani. Kinga. <clears throat> Kinga Spa Two. Kinge dhe... Star Kinge... Star... Po, Star Kinge... <laughs> King. Po, për uh, presidentin i tiri nuk do të rekandidoj... Olta... Olta. France Hollande France oh, Hollande Allo Hollande Allo Hollande Hollande Binaz 900 number fiton y durat na Electronic Line France Hollande Hollande Hollande François Hollande Hollande Hahaha Hahaha Hahaha François Hollande <coughs> François François François Bravo Hollande Bravo Holta Na knaja <laughs> jow do të duaj, do të françi tani shko. Franci. Franci. Frank. Frenky. Frank how long? Franco holandez. Mund të dish shumë gjëra. Nëse, uh, Franco ja. Franco ja nuk do të, nuk do të ri-kandidoj më për president. Ka habitur të gjithë, a dhe në Francë? do ti përkushtohet kam vështimin asaj aktores ka një se çka një aktore një që shkon me me motor ta marr dark. i darkë e kanë betalli e kanë bani vendave presidenti vendi se baj mend ai u kanë ngelë histori që nuk harrohet me me harrota që e masfaq hey kur thheni do kemi një sa njëm kolegu në klubin e mësuesve mish tash është super loj regenbone man tani me kyolta kyolta un po çan vajzat is ka çantel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 Aty bën kushpotoni vajza shpejt e shpejt. Mos avdonej, mos davdonej lojë. Loja është gati, tre pyjet janë gati. Sa i hajm kolegun, sa i hajm kolegen tanin, klubin e menjesit. Kushpotoni i pari. Jesi. Yes. Oh, okay. A so po ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. ti ke të shfutuar me dashur si lojë ndonku? Këu do ndallet me tës oldës apo yerit? Kujdes. Teksa biçifta apo sirë? Yeri më shojë, pse se? Bëni te kaçifte, bëni te kaçifte, bëni te kaçifte, shojëni për drejt. Kushpoton i dy. Ti. Olta. Olta, oh. thotoni një herë, është djeri tani? Ai jeri tani si thash? Etë, si të thash? Të rënd, tha. <laughs> okay. Jeri të rëndë tha. Merpafshi. Okej. Dhe jeri tëra? Atë jeri. Ja se si do të funksionojë kjo lojë mish dashur. Është shumë e fiesh, un kam 3 pyetje të cilat do ja drejtoj kolegës ton Jeridës këtu. Por jo tani, ajo tani nuk na dëgjon sepse është duke luaj muzik nga telefoni i saj për çefin e vet. Në këtë mënyrë është e larguar nga studioja. Jeri, çfarë s'ka qen jeri? Ja asko qon u ktheu. Eri skandal vlog. Si prapse ktheu. Do të thotë nuk dëgjon. Okej. Atëherë. Dua një lapostil tjetër. E don. Ka vedi? Oh, ku ka ai? Ka vedi? Ai ska, ai gjithmonë ka frikë, vetëm kjo i ka. Ithe ithe. Hop. Hop. Baj. Me një dorë, bravo. Faleminderit. Ka ti kurri. E ka vedi. Oh, mbas televizorit. As sekunde yeri. Ojta. Atë. Atë që ne ishim po deri yeri që nuk dëgjon. Në rregull, dëgjoni. Uh, do bëjmë tre pyetjet. Tani ju përgjigjuni sikur të ishit ieri. Përgjigjuni sikur të ishit ieri dhe ju lutem mendin këtu mdimoni. Gati. Gjatë transmetimit radiofonik. Okej, mos të paktën mos u bëni penges. Okej. Me okay. ty jemi. <coughs> Pyetja e parë për ieri. Çto, gati. gati. Nëse do duaj ieri të emigroje në një nga këto vende, cëto zgjidhje? Po. Do të largohesh nga Shqipëria për të jetuar në Kosovë? Mhm. Uh -huh. Në Greqi? Po. Ëh. Uh -huh. Apo në Turqi? 3 zjedje, ku do të jeton të jeri nëse detyrimisht do duhe që të largohi nga Shqipria? Do të zjitha, të jeton të në Kosovë, të jeton të në Greqi, Jasë të jeri, Apo në Turqi? Këmën të jetë? Po, bëse se... 3 opcionet të ndryshme. Mm. Mm -mm -mm -mm. Këtë do të zjitha jeri? Këtë do të zjitha shë jeri? Jeri së punat gjonë, por që... Okej. Okay. Kani ju, misdashur, në shkruani në 069 27 222 të për gjithje si kur tishtë jeri, nëse e para shikoni atë saktë, do të vitoni. Pyritje nëmër 2. Po, jepi. Jeri, do të gjithje që ti thonështë të gjitha mendimet e tua me zëtë lartë, jeri të mos në bandet do të asgjepër vete. Gjithë shkallë që jeri të shkonë në mendë, jeri e thotë. Po, mhm. Kjo ëlta në një herë është një taralake e pashoqe. Që mund të thoshtë të në rrasë Ua më faloj ta E mendova këtë? Ska më që i bëj Sa keshë më vjen që e dygjove mi, mi shushkë? Ky blendi po është një pu, pu, pu, pu okay. Se ka shokur pa. Do thoshtë i erë Pra sigurisht. në gjithë shka, në gjithë shka do, do thue me zëtë lartë Apo, mm -hmm. apo Të mos flasësh fare Madje as me shenja o, kjo, Ose qdo me ndimë që i erë i ka në mendë Do dygjohet nga të gjithë? Ose Jerit mos flasë fare Madhje as me shenja As me gjuhën e shenjave Po Dhe dilema e tre dhe fundit për Jerin është kjo Jeri Dozit e tjetojnë një botë ku nuk do t'kishën më nevojën për bër mm -hmm. të bërë pazar Te gjithë pazaret Jeri do i kishtë qithmonë të bëra Do i kishtë e galli Do për hapë për i ferin dhe atje ka Gjallb, djaf Kër ditë dhe jeri ishte dikush jaqon të... Gjithë shka, po. jeri nuk meret më kur me blerje, mm -hmm. pazare. Apo, të mos lash edhe hekuros është më kur. Do togjë, larje edhe hekurosit, për jerin do ishin të zgjidura. Po. Edhe njerë gëtrë një flutë. Ose të mos bësh kur pazaren, se vëse oh. dikush tjetër do i bëj për ty, mm -hmm. pazaret, Ose të mos lash dhe hekuros është më kur, sepse dikush tjetër do të bëj të gjitha levatriqët dhe hekurosit që duhet bësh. Ti vetëm do i marrës dhe i veshështë. Vetëm do i veshështë, që ke gjithmonë robat palosurat të hekurosurat në dobat. Gati. Dohat. Gati. Fantastika. Ava të mos bësh më pazar, mos okay. më të mereshme do blem të blemë, do të blemë, do të blemë, do të blemë, do të ingresh lartë ato gjëratë, do argjosh lekë. Gati gjitha të qia të Okë, okay, pra djerë, pyetja e parë për Jerin është, do zgjithe nëse do duhet që largoj nga Shqipëria, do zgjithe tetëtonde në Kosovë, në Greqi apo në Turqi. Në pyetjen e dytë, do zgjithe që ti thua se të gjithë mendimet e sajmë me Zot e lart, duke humbur çdo marrëdhënie me njerëzit, kam përshtypen unë. A vot mos komunikonte fare, që na rezulton pastaj te e njëjta gjë. Dhe në fund, Jeri, të mos bënde më kurrë pazar, apo të mos kishte më kurrë bënte me larje e hekurose rrobash. Okay. Është qartë. Shumë e qartë, miqdashur. Siç është e qartë se kjo është një super kang The Weeknd Starboy. I'm trying to put you in the warmest mooder. Uh, P1 cleaner than your church shoes. Only uh, point to just to hurt you. Uh, let me pay ha ha ha let me touch you down i'm a mamba for the stars boy let me touch you down i'm a mamba for the stars boy every day nigga try any pain la <laughs> put like <what> you down <laughs> i'm a mamba for the star boy la put you down <laughs> i'm a mamba for the star boy let a nigga brag it let him underfall to the, the ear like a bandit baba mama a crib and a brand new Yeah, now she hit the close three sharp like an 11 start track groove in the rate the cars girls can lose when they hear the song 100 on the dash get me close to God we don't pray for love we just pray for cars How sometimes you need us in a piece 20 racks a table come from my knee Caught that average skinny pieces that she clean with her with a face when all of my baby You talking money need a hearing aid You talking 'bout me I don't see a shade Masala chicken ile ah socha my, my cover chicken pain let me put you down Detani. Ai, ai, ai. A e ae, ae, ae. Ae, dini se? Dini se. Detani. A e dini se? Mirë, në klubin e mëjesit. Edhe pse frigoriferi mund të duket si vendi më i mirë për të ruajtur ushqimet tuaja, në fakt në disa raste ai mund t'i dëmtojë ato. Ushqimet futen në frigorifer për të ruajtur freskinë atyre sa më gjatë, por disa ushqime do të rezistonin më tepër jashtë frigoriferit. Ja një listë tjetër. Domatet. Nëse imbani domatet në frigorifer, do të ndryshoni strukturën e tyre kimike dhe ato do të humbasi në shien e tyre. Patatet. Ato duen bajtu në një vend të thad dhe të freskët, zakonish në baje në qese, por jo në frigorifer. Nëse imbani patatet në frigorifer, lëkura e tyre do të humbasi në gjyrë dhe shia e tyre pasi ti keni gatuar do t'i e ndryshen nga shia e zakonshme që kanë. Qepët, qepët e hapura ka nevoj për një vend të satë ku qarkullon shumë ajer, nëse nuk i keni hapur, atëher mund të mba një farethjesht një qesa. Buka, frigoriferi është armiku i bukës pas i e bëna të te për të fort. Buka duhet në bajtu një vend me temperatur konstante si temperatura e dhomës për të mos përshpejtuar procesin e prishjes. Bananet janë frut tropikal dhe nuk kanë mbrojtje ndaj temperaturave të ulta. Kjo bën që ato të ndryshojnë ngjyrë dhe të bëhen të zeza nëse i fushni në frigorifer. This is Club FM 100.4. Kësëllinë në sënau, mishë dashur, mishë të këni ardhur në mm. klubin e mqesit në valje dhe klab e femnin, një qitë dikander, olë të neka zënë vapa. Topra e shalë, që di e malë dhe? Hëmi olë dhe. Asë gjë? Si shpjegohet kjo? Nuk i di është me mosh, me mosh. Po të me mosh, me di e herët. E herët për këtoj. E herët një nga ato të në zetat. Një valjë afrikanës. Një so. ja, afro valjë. Mm. Ej, j Nëse, nëse do të, të duhej me do e mos, që të largoheshe nga Shqipria mm -hmm. E të tjepeshin tre vende për të zgjedhur se ku do jetoj e ti okay. Do të zgjidhje, jetën në Kosovë, jetën mm -hmm. në Greqi, apo jetën në Turqi Ku do jetoj e ti nëse do duhej që të migroje, mm -hmm. do të zgjidhje Kosovën, Greqin, apo Turqin mm -hmm. Për të mos uksirë më kurë Yeah, yeah. Okay. Viz, lir, ja ja, më ngrevizeli. Ja, më ngrevizës, vani dhe patia. Nuk je i burgosur. Si si na asil politik, thjesht pushe, po ku do zgjedhësh? Do të zgjidhja Kosovën. Kosovën. Oh. Po, më pëlqen shumë, shumë njeri, indelko, Kosova. Shumë mirë, Kosovën ka thënë njëri, ndërkohë Olta ka thënë Kosovën. Bravo. Bravo, bravo <laughs> ndonjëherë Altinë ka thënë Turqi. Në fakt isha midis Turqisë dhe Kosovës, po më intrigon më shumë Kosova. Pse, pse Kosova më shumë se Turqia? Më më pëlqen shumë. Më aq pak sa unë e kam vizituar, nuk është se e kam vizituar shpesh herë, po m'pëlqen njerzit, m'pëlqen vendi. Këto është përnë Shqipërisë, kështu që. Po, është përnë Shqipërisë. Është vërtet. Në fakt, në fakt Altini bëri një herë Kosovë, pastaj bëri edhe një Turqi. Po, u ndërjoq letra atyva. Ai mund ta ndronde para se ata. Pasi u von sikletcionë, tash mos bëj 2. Pyetja numër 2 për ty ieri, dilema e dytës kjo. Le të sigojmë se të kanë parashikuar orta të Altinit. Çdo ide që thoshe, të gjitha mendimet që të vijnë në mend, me zot lart. Të gjitha, të gjitha. Të gjitha, të gjitha, oh. gjitha me zot lart. Sa bukur. Çdo <laughs> gjë që, që kalon në mendjen tënde ti e thuaj deri. Var çdo gjë. Mm -hmm. Kuptoj. Duke duke të futur në lloj-lloj të lashësh, ma merr mendje, mm. lloi sikleres. A po jeri në të kundërt të kësaj? Ëh. Mm -hmm. Të mos komunikoje fare me njerëzit. As me fjalë, as me shenja. Na filloi mënyra. Dark soft. Do inseksu. Nuk do reagoje për asë e lojgjoja Ja, nuk e dua këto, do zjedhë të parën Ti them që të gjitha që kam Fitua që <laughs> të gjitha me sëtë lartë, ojtë a ka thënë Gjdo me ndim të a thotë Bravo E voilà Altin i ka thënë <laughs> Gjdo me ndim Bravo, bravo, bravo Bravo, Altin, atër e jemi me Altinin me një pik mishdashur dhe ojtën me dy pik mm -hmm. Nësa e njojnë njeri Ndë të qëkojmë kusht do da fitoj njeri nësot <laughs> Pjetja nëmër 3 pa. Do s'gjini që t'mon s'bëje më kur pazar Dikusht tjetër do të Gjitë pazaret ushimore të shpis Apo ato që që qënë të supermarketit Në më dënë Detergentet Majoneza, djathi Buka, fruta, perimet Të ngrënçmet, mishin Dë dë dë dë dë dë dë dë Frigoliferin pra Do ishën që t'mon Dikusht tjetër As një herë ti më një dëndë Nuk do hyje Ose nuk do kishe nevojt hyje Në supermarket, çdo herë që të hapje dollapët, sergjenën, frigoriferin plot. Mhm. Apo, do të thon, do zgjithë tjetër kush për mua. Këshoj i bje. Jo ti di, kishë. A shikon, a është shikon negative në atë, a shikon se zgjidh vetëm. Apo, të mos u përmesësh asë do zgjithë tani. Të mos bësh më kurrë lavatrisë e hekurosje. Dikushtitë të të të kujteset për okay. gjitha veshit e të dore Ma përre dhe të, dhe më të thjeshtë të nje Dikusht të të të i pazarin Nuk është se e kam bezdi okay. Dë në pëlqen të i zjedhve gjëret oh. Këshë do hiq e dorë nga larja dhe hekurosja Larja dhe hekurosja yes. dhe, yes. dhe, yes. dhe do? Yes, yes, mos të <gri> laj dhe mos të hekuros Jo ja, mos të laj, po të mos të laj Të mos të laj Mos të laj e të mos të hekuros Të mos të laj dhe hekuros Dhe unë bësëj At Po i mo kot fare. Keni sot më fitoj Ulta. Provojë Rositer. Meçan me <laughs> <laughs> moste <jen> life, <laughs> me, me moste most life. Mirë, -mir, shumë mirë. Faleminderit Ulta, je fituesja po <laughs> e kësaj loje. Faleminderit edhe për pjesëmarrjen, faleminderit për kohën. Po normal. Është tota dia pas për bukur shkrimin e Altinit. <laughs> Un ty. Nice se ke interpretuar ngjyrë të merrën wraps po sa. E pra. Sa. E lëm kështu. S'mundi <laughs> të them gjithë ata. Le ti mendojnë vetë njerëzit që duan. Po. Pra. E kam treguar këtë historinë para Sakosh, është një histori brilante. Është brilante, <laughs> është është shumë e bukur, nuk e di, më ka pëlqyer shumë, po mm -hmm. është është është e trishtë në fakt. Po ta po ta marrsh sepse është një zotri i cili vuan deri mm -hmm. prej vitesh nga një dhimbje koke. Tanë. Edhe është një dhimbje koke që nuk e kemi varsur se nuk është më e fortë an bod, po nuk i ken asnjëherë është është e vazhdueshme, si një migrenë lehtë këtu brash ashtu. <laughs> edhe ky shkon tek mjeku edhe edhe vizitohet se shkojnë shumë mjek, po më në fund njëri që është shumë i aft. Mm -hmm. I tha, ta kam gjetur. E tha, "What's the plan?" Tha, "Mënyra se si janë vendosur testikujt e tu. Ata shtynnta nga poshtë, shtyllën kurrizore. Ngushësia e testikujve shtyn shtyllën kurrizore dhe shkakton një lloj presioni nervor që të jep dhimbjen e kokës." Mm -hmm. Dhe mënyra për ta bërë këtë është, çonse ne i heqim testikujt, nuk do të ketë më presion, atëherë uh -huh. ti do të pushosh dhimbjen e kokës. Mendohe, i faha. E kurithani 2 sekonda se un nuk mund ta marr këtë vendimin kështu për një herë. Mendohe, çandomend. Ta mendoj një orë, ta mendoj disa ditë, mm. se tashi kastrim Shuk. nuk është tash kokullaj, e kupton? Për dhimin e kokës, po ndërkohë dhimia e kokës ishte tëmëndshme. Ikëm për gjithmonë. Dhe ky vendos që ta mendoj disa ditë të del. H. Mm. Del edhe duke ardhur vërtet, është shumë i trishtuar, është shumë i mërzitur, një burrë që ka marr këtë lajm duhet kastrohet. Që ti pushoj dhimin e alkos, nuk është gati. Të ndahet me ta. <laughs> dhe dhe për të bërë çevin mbetës fillon edhe vjen vërdall në për sa dyqana atje. Kur është një dyqan me kostume burrash. Po. Ës shumë i mirë, duket është i specializuar për këtë. Ka gjithçka. Kapucë, jelek, pantot e mira, kapele madje. E thotë ajo më duhet mua. Një kostum i ri. Pak vontej mënden dhe shkon aty brenda, futet brenda. Vjen një zotëri, është një zotëri me ca tiranë dhe kështu, sa flokt bardha, duket se okay. është specialist. Një shkëllqen një hum dhe bukur E do da, sotri, thot, një kostumë për ju po Mlejoni të shikoj pak Po, thot, a e, qëndronë drejt 24 dhe i gjatë të duhet ty E mori një 24 dhe i gjatë E asoldi si kostumë E veshky, fix Fix Kostumi me i bukur që kre veshë njët në vetë I rinte, i prerë në bastur i ta Mor sotri, thot, si po, si e di <coughs> Si e di e që duhet 24 fix 24 i gjatë, i tha, i, unë ne kam bërë këtë Për një ko shumë gjatë, zotëri Shikoda, ndo shta një Këmish, i tha, që të shkoj me kostumin O po, i tha, këju në regu Regu, i tha, oke, okay. atër e këmishën tha, mm, Këmishën e do 16 gjusëm të qafa Mëngë 34 Edhe i oh. asirë një këmish Mëngë 34, 16 gjusë të qafa Fiks oh. La së trubit këtia Ua, wow, i tha, që nga i të meshëm Si e bënë më, zotëri Un kam gjithjetën që e bëj këtë punë, jam specialist mm. i kësaj, e bëj vënde jam gjithjetën. Ëh. Tani ti duan kputsa. Puzëgat 43, po, e shqojta. Asoj ja, kputsa 43 fiksave. Dhe në fund tha, un mund sugjeroj edhe një pal mbathje 36. Ai tha, ja këtu gaboi tha. Mm. Gaboi ve nuk janë 36 tha. I shkëlqyr tek pusul, i shkëlqyr tek kostumi, tek jaka e këmishës, tek manga e këmishësa. Un po, mbathjet nuk i kanë 36, gjithjetën kanë veshur 34. O oh, jo, tha kjo, jo, 34. Të, 34, të stikuit, që se i vesht 34, thë a do kjo, të ushtronën shumë presion të më testikuit, kë do të do të dhëtën e të i vje këmë. Të duenë të 34. Jo, uh, jo. Shumë. So, I bëjnë breket. Këtë e mi mba spak, mishë dashën klujën e mqezë, dhe u zgjith, u zgjith. U zgjith, dhe gjitha. Ain't this what you came for? Don't you wish you came more? Girl, what you're playing for? Ah, Let me kiss that Ooh I know you missed that What's wrong let me fix that twist that telepathy meet me up at the spot i'll be sending over a chauffeur rich the rebres they popping up like a toast and nobody come close to me and you together step and my umbrella will make it through any weather except when i make it storm, storm. sex in the greatest form then hibernate in my body yeah yep, i keep you warm and in up jean chiller you know i beat it up like the thrill of a yella fly my private jet to villas in ain' gwilla though you on a grill that can seven days a week you my five course Baby meal for too. free no Hello, më së kini ardhur në klubin e mëngjesit, në klavën femrë 104, miq ju përshëndesim që gjithë dhe ju urojmë ditë fantastike. Un janë blenë këtu me Jerin. Mirëmëngjes, gjithë. Dini Nolan edhe Lori. Sot është fituesja e lojës sot në lidhje me Jerin, ka mbledhur të gjitha pikët e mundshme. Gjithashtu edhe Ana 643 mbaron numrin dhe fiton dy bileta për Nasineplex. Bravo për ka, për 3 saktat. Po, bravo. Jeri që jeton në Kosovë, miçdashur, ku thotë gjithë shka që me ndonë Dhe nuk blanë roba më Bravo, Jeri Shubra Mbritim në fund programit edhe për dit në sot dhe miçdashur Paki nga pak do aty këtë edhe njerë tjetër tani që jemi në fund Se në datën 15 Dhe 16 dhe Ne do të kemi maratonën e klubit E 4 4 Dhe juftojmë ju, që të gjithëve Nga qëndra të punës, nga kolektive të uaj Kuto që jeni që në atë gjoni Të silni Për duratë, lodra, nuk ka nevoj jen të jenë të reja, e të shtrejnë dhe mund të jenë edhe të përdora në gjendit mirë. Libra për fëmi mm -hmm. e roba për ata fëmi e ato familje që kanë kan nevoje, kanë kan festat për para, por vëshqirësi ekonomike ndoshta në të mojnë pak. Përquar busqesh e fëmjet kanë kan kaj shumë dëshirë, presin edhe duan duratatë. Në fakt është si avantazh kjo fundjavë dhe tjetra, dy fundjava që ju mund rregulloni rrobat tuaja, lodrat, librat, ti sistemoni dhe ti hiqni mënjanë ato që nuk doni. Po. Ti bëni gati për ato dy fundjavë. Faleminderit. Po të lutem. Të zbrazni dollapin. Praktike kjo. Praktike. Ato që ka. Kujt jua smera më me rroba thoj. Ëh, unë kam unë hojë shator. Ti lan shojë aty pa merran. Orkesa Zaimi është duke ardhur. Orkesa Zaimi është duke ardhur tani në kryeën e mëmësit kemi mbaruar, por music box është duke nisur. Derin në mm -hmm. mes dit në Club FM 904 Më të mirat nga Australia sot, mm -hmm. Mm -hmm. Në klasifikime dhe tje Por edhe shumë informacion nga Bota muzikës e kine masë tjere, tjere, tjere, tjere, gjitha me orkesën Derin në mes dit në Club FM 904 Fundiaft mbarë, Cecilit Ciao, ciao Fundiaft mbarë dhe juve këtu Paginderit pa Hora Oh funny. I come back after some bus, I come back after some bus, I come back after some bus. It's side to side of the end Ariana Grande. Ciao. She said that all the bitches goes with my mini me I defy because so they come young each him and get happy in a feeling cuz they, they feeling me uh, I got I, I give zero fucks and I got zero chilling me kiss me have the food box that says Stephanie curry with the shot just tell them to call me Stephanie gun pop and I make my cum pop I'm the queen of rap youngish Ariana gun pop uh. this friend keep talking late to me to give them up can't hear them though cuz i